Nagyvárosi városi Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Gábor, Bányai Géza, és ma egy elég összetett témakörünk lesz. Két részben is fogunk beszélgetni. Hát alapvetően a, a össz, az önkéntesség, a civil önkéntesség a vezérlő eszméje ennek a mai műsornak, és ezen belül aztán hát a műsor két felének megfelelően fogunk beszélni műemlékvédelemről, fogunk beszélni a multik akcióival kapcsolatban, hát tevéken, a civil tevékenységről, és fogunk beszélni a katasztrófa elhárítási, tevékenységről is. Tehát mi, ezeknek az összefoglaló jellemzője az, hogy ezek önként végzett civil, kurázsiból végzett akciók, amelyeket a fő a szemben, úszva, hát nem, hogy nem támogatva képességgel akadályozva végeznek, arra hivatottak. És a vendégeink pedig a vendégeim pedig Salkadi Márton, aki a, hát a védelett osztopos tagja, és majd a többi titulusát ő maga elmondja, azon kívül Horváth Ákos, aki hát egy most így hirtelen megismerve egy, egy, egy különleges egyéniségnek tűnik az én szememben, mert hát lelkészként lett környelelt és műemlékvédő, ami hát engem is kíváncsivá tesz, hogy ez a kettő, hogy idik össze egymással és Mónus Angéla, aki pedig hát a, a, a multival kapcsolatos akcióba, ugye majd a nevek majd elhangzanak a megfelelő időbe, vett és vesz részt, tehát most eléggé gazdagon felfegyverkezve állunk neki ennek a témának. Talán bevedetül én annyit mondanék, az önkéntességről hogy életem legjobb élményei ehhez kapcsolódnak. Mondhatnám természetesen a Devecseri példát is, ahova hát Salkadi Mártonnal együtt élőlán szervedésébe voltunk ott, és függetlenül attól, hogy mivel dolgoztunk, veszélyes is volt, meg, meg kellemetlen, tapadós vörösi szappal, de életem egyik legjobb élményei voltak azok a napok, amikor, amikor ott voltam, és Alapvetően az önkéntesség miatt, tehát akik ott voltak, azok maguktól mentek, senki nem hívta őket, és, és úgy éreztük, hogy, hogy megbecsültek vagyunk, a tenyerükki hordoztak minket, minden segítséget megadtak nem pénzt adtak, hanem kosztott kvártét, felszerelést, tehát amire az embernek valójában szüksége van, és a legfontosabb szeretetet. Na most hát ez így ö, tulajdonképpen ideális, azt kell mondjam, így is lehetne élni, hogy, hogy akár, akár így, is, így is élhetnénk mi emberek, hogy hogy végezzük a, a dolgunkat, a tevékenységünket ki ki a maga helyén, és ezért ehhez megkapja a megfelelő muníciókat, és megkapja a megfelelő elismerést, hiszen mire van nekünk szükségünk, erre van szükségünk, semmi különös. De maga a civil kurázsi, mint olyan. Hát ugye mi a civil rádióban ülünk? és mi a Bányai Gézával évek óta ugyancsak önkéntesen szervezzük ezt a műsort. Időnként pozitív visszajelzéseket kapunk is, most megjelent a második kötet például a, ennek a műsornak a, a, a adásaiból, ami ugyancsak egy elismerés, hogy ezt kiadhattuk, tehát ilyen értelemben megkapjuk az elismerést is, és, és nincs is igazándébomásra szükségünk, tehát az, hogy végezhetjük a dolgunkat, és ezt még, még értékedik is, ez olyan hajtóerő, ami az ember tovább lendíti még a nehéz pillanatokban is, amire hát többször, ugye, amivel többször találkozik az ember a nehéz pillanatokkal, tehát nem mindig van elismerés, valamikor kifejezett uh, ellenszélbe kell elvégezni ezt a dolgot, uh, méghozzá uh, saját meggyőződésből, uh, és ez már lényegesen hát, keményebb téma, és uh, hát a mai napon ilyen témákról, ilyen példákról lesz szó. Talán elsőként uh, az, a múlsor első felében uh, egy... Hát, hogy mondjam, a, a tűzvonalból jelentést fogunk kapni, gondolom, a, egy, egy multi ö, céggel kapcsolatos akcióról, és ezűbben Adamás Akadimáltonnak a szót. Szeretettel köszöntöm a civilrádió Rádió hallgatóit. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetünk ezzel a témával, hiszen már többször kaptunk lehetőséget arra, hogy a Cibél Rádión keresztül tájékoztassuk a hallgatókat, Elsősorban arról a küzdelemről, ami Dunakeszin folyik a természeti értékek megőrzése érdekében. Először is talán annyit e, szabad legyen pontosítanom, hogy e, nem, a védegyletnek nem vagyok tagja e, az élőlánc e, szervezésében. Védeletek mondtam, ez rajdi volt. Az élőlánc szervezésében dolgoztunk devecselen is, illetve hát tulajdonképpen magánemberként veszek részt máshol eh, hasonló tevékenységben. De egy biztos, hogy oszlopos. Igen, oszlopos tag, az biztos. Azt is szeretném előre bocsátani, hogy az ennél az asztalnál ülőknek egyike sem, vagy legalábbis a vendégek közül egyike sem, szociológus vagy pszichológus, tehát bízom benne, hogy nem ábrándítjuk ki a hallgatókat, nem tudományos bölcsességeket szeretnénk elmondani az önkéntességgel kapcsolatban, hanem tulajdonképpen a saját tapasztalatainkból, a saját élményeinkből olyasmit, amit úgy érezzük, hogy érdemes megosztani a hallgatókkal. Egyébként azért azt hiszem, hogy ennek van is értelme, hiszen végül is az emberi élet szempontjából a közvetlen tapasztalatok sokkal fontosabbak, mint a tudományos okosságok. Talán arra is érdemes egy pillanatra visszatérni, ami első pillantásra talán megis is üti az ember fülét, illetve nagyon nagy kontraszt, kontrasztnak érzi, hogy ugye úgy idéztük Devecsert, mint egy jó hangulatú élményt, noha valójában ott egy rettenetes katasztrófáról volt szó. Hát azt hiszem, hogy ez el az ellentét, ez tulajdonképpen rá is világít már valami olyasmire, ami az önkéntességnek a lényege, hogy egy olyan helyzetben, ami Alapvetően egy rettenetes szituáció, valami olyat lehet tenni, ami legalább bizonyos mértékben javítja ezt a helyzetet. Hát persze ez a természetes, alapvető, jellemző, ez nagyon fontos az, önkéntességből tulajdonk az önkéntesség szempontjából. Tulajdonképpen ez a lényege, a magyarázata az egésznek, hogy miért is végzünk valami olyan tevékenységet. E, tulajdonképpen egy ilyen helyzetben, mint amilyen ez a Devecseri érdemes fölidézni ezt a szituációt, e, az ember első reakciója ugye, hogy oda kéne menni, segíteni kéne. A következő pillanatban pedig ugye ráébret, hogy hát nem is nagyon tud semmit tenni, hát egy ilyen rettenetes e, természeti erővel, illetve ilyen szituációval szemben ugye mit lehetne tenni. Az ember kerülni akarja azt is, hogy katasztrófa turistának e, lássák, van egy bizonyos természetes tartózkodás is az emberben, hogy nem menjen oda kíváncsiskodni, ne akadályozza azt a munkát, ami ott valóban hasznos. Nos, ilyen szempontból azt hiszem óriási szerepe van azoknak a civil szervezeteknek, amelyek egy-egy ilyen helyzetben meg tudják szervezni az embereket, és biztosítani tudják azt, hogy ezek a tevékenységek, ez a jó szándék, ez a segítőkészség, ez valóban hasznos is legyen. Ebből a szempontból azt hiszem Magyarország nem áll nagyon jól. Tehát vannak ilyen szervezetek, de sajnos azért az is látni való, hogy az elmúlt évek gazdasági helyzete és egyéb körülményei nem nagyon használtak ezeknek a szervezeteknek. Ezek egyre nehezebben működnek, és ezért egyre csökken annak a lehetősége, hogy ezek a szervezetek aktívan föl tudjanak lépni. Habár éppen Devecser példája is nagyon igazolja azt, hogy erre a tevékenységre óriási szükség van. Hiszen azért, hogyha a helyben élők beszámolóit meghallgatjuk, akkor bizony nagyon sok olyan hír, ö, ö, hírt kapunk arról, hogy a hivatalos katasztrófavédelem a az állami megszervezett tevékenység korán sem működött tolajozottan, és korán sem működött olyan jól, ahogyan az elvárható lenne egy profi módon működő szervezettől. Itt tulajdonképpen egyébként azt hiszem, is érkeztünk egy érdekes ponthoz, ami a profi tevékenység és az amatőr civil tevékenység párba állítása. Erre szeretnék rákérdezni, hogy ugye katasztrofa védelemről most már volt szó, de hogyha a, a, a, ez első témánkat veszik alapul. A hivatásos védők vagy hivatásos meg ugye ezek, hát ezek hivatalok, mennyire működik jó? Hát... Ö... Ha erre válaszolni kell, azért is zavarban vagyok, mert hogy én éppen egy ilyen szervezetnél dolgozom. Tehát amit most mondok, azt szigorúan magánvéleményként mondom el. Akkor kell <gül> <gül> Ugye egy-egy ilyen állami szervezet az kötve van ahhoz, hogy ő a jogszerűség határain belül mozoghat. Na most ez egy óriási korlát. Mert ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy neki mindent meg kell engednie, amit nem tilt a törvény. Tehát nem arról van szó, hogy ő szervezhet egy olyan tevékenységet, amit jónak tart. Noha az emberek fejében ezekről az intézményekről ez a kép él. Ha az ember arra gondol, hogy mi a célja a természetvédelemnek, a műemlékvédelemnek, vagy egyéb ilyen szervezetnek, akkor úgy gondolja, hogy rá van bízva ez a terület, és ezért a területért felelősek ezek az intézmények. Ennek a területnek a működéséért kell dolgozniuk, de aktívan. Tehát az emberek fejében egy olyan kép él, hogy ezek az intézmények, ezek képesek, és eszközökkel is rendelkeznek ahhoz, hogy ezeken a területeken pozitív eredményeket érjenek el. Ezt lefordítom az egészen hétköznapi módon, ez körülbelül azt jelenti, mint a a rendőrségnél, amikor betelefonál valaki, hogy mit tudom én, verekszenek itt, vagy a férveri a feleségét, vagy fordítva, és akkor a rendőr azt mondja, hogy folyik a vér? Nem. Hát akkor majd akkor szóljon, amikor már folyik a vér. Tehát, tehát amikor egy ilyen jogi eseményé válik a dolog, akkor gondolja a hatóság úgy, hogy majd akkor neki most már mindenképpen be kell avatkozni, egyébként csinálnak, amit akarnak. De a folyamat... A gyilkolászás folyamata abban az esetben azért elindult, a terror ott van, vagy a környezet rombolás az akkor is ott van, amikor még a jogszerűség keretein, hát mondjuk nagyjából belül van, mert ez egy folyamat, ugye ez egyszer csak áttör egy határt. Akkor nem lehet föllépni, hisz a folyamatot kéne figyelni, nem a, vagy egy ilyen jogi vagy nem, határt. Talán a példa helytállóbb lenne, ha úgy fogalmaznánk meg, hogy feladata-e a rendőrségnek az, hogy jóra nevelje az embereket. Tehát, hogy e, úgy akadályozza meg mondjuk egy-egy családi verekedés kialakítását, hogy e, az embereket arra szoktatja, hogy e, hasznosan éljenek, e, ne kocsmázással töltsék az estét, hanem mondjuk játszanak a gyermekeikkel. Tehát ez nyilván nem feladata a rendőrségnek, vagy illetve csak egy új típusú feladata, amit néha-néha kampányszerűen megpróbál fölvállalni. Na most ehhez hasonlóan egy környezetvédelmi, műemlékvédelmi intézménynek is tulajdonképpen a mozgás tere nagyon kötött, amiatt, hogy ezek az intézmények, ezek hatóságként működnek. Még egy... Egy gondolat, megint egy rendőrség, éppen most egy ismerősömmel beszélgettem, aki Berlinben volt, és egy, pont egy családi zúrzavar kapcsán a rendőrséget fenyegetés, csopán fenyegetés hangzott el, és a rendőrség bekapcsolódott az ügybe. Tehát nem mondták azt, mint a magyar rendőrök, hogy őket ez nem érdekli, mert ez, ez magánügy, hanem, hanem ezt úgy vették, hogy ez már innentől kezdve az ő figyelmüket megérdemli, és ezen, ezen a ponton ők figyelnek. Nem, nem arról van szó, hogy mi valahogy egy kicsit másképpen gondolkozunk, mint a világnak mondjuk ezen a fejlettebb részén, gondolkoznak? Hát nagyon érdekes dolog, összehasonlítani egy más uh, társadalmat. Tehát nagyon papírszerűen hivatkozunk mi a jogszabályokra, és nem az értelmüket nézzük. Lehet -e erre példát mondani. Tehát nagyon sok olyan uh, eset van, amikor megragadható az, hogy például Németországban egy-egy hatóságnak a működésében. És azért hozzá kell tennünk, hogy Németországban nagyítóval nézik meg, hogy hogyan működik egy állami intézmény, és semmiféle lazaság nincsen, minden visszaélést megtorolnak az emberek, és a, a társadalom elvárása rendkívül magas, tehát nem is engednek meg semmiféle visszaélést állami pénzekkel, ilyesmivel. No, az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy Németországban ez a közhangulat és ez az általános elvárás, ennek ellenére egy-egy állami intézménynek a mozgástere nagyobb, mint Magyarországon. Talán azért van ez így, mert éppen a magas elvárások miatt az emberek fejében meg sem fordul, hogy ezek az intézmények visszaélést követhetnek el. Éppen ezért fölállítható olyan struktúra, ami tulajdonképpen e, lehetőséget teremtene ugyan a visszaélésre. De hát mindenki tudja, hogy nem fognak visszaélni avval a lehetőséggel. Magyarországon pedig éppen olyan a helyzet, hogy még a látszatát is kerülni kell annak, hogy e, visszaélésre alkalom legyen, ezért már a rendszerből ki vannak iktatva azok az egyébként operatív és nagyon hasznos eszközök, amelyekre szükség lenne. E, annak érdekében, hogy ne lehessen azt mondani, hogy visszaélés történik. Hmm. Tehát egy furcsa önkorlátozásról uh -huh. van szó, sajnos, mintha két szék között a padalásnénk, sokszor úgy érzem, tőlünk keletre természetes dolog, hogy bizonyos, hogy elfogadott, hogy minden rosszul működik, és ezek között, a nagyon laza keretek között hmm, És És az jelenti, hogy akkor hát... nagyobb a tere, vagy a szerepe a civil kezdeményezésnek? Vagy még nagyobb a szakadék, a civil lehetőség, és a az állami beavatkozás között hogy van egy olyan határ, amiben egyik se tud igazából lépni, mert igazából a másikra tartoznak. Hát úgy érzem, mind a kettő szüket keretek között mozog, tehát, hogy nyugaton egy állami intézménynek a mozgástere is bizonyos tekintetben nagyobb, és nagyobb tere van a civil szervezeteknek is, jobban tudnak együttműködni egyébként az állami intézményekkel is, Magyarországon pedig mind a kettő ö, szűkebb. Tehát a civil szervezetek mozgás terére is kevesebb lehetőség van, kevésbé elfogadott az is, hogy bizonyos funkciókat civil szervezetek végeznek és ö, vállalnak ö, együttműködésben állami intézményekkel, és ugyanakkor az állami intézmények mozgása is nagyon-nagyon korlátozott, és nagyon nagy támadásnak vannak kitéve. Tehát Magyarországon ö, talán az az önkorlátozás, amit jelez egyébként a most majd megtárgyalandó Dunakeszi lámp ügye is, hogy a természetvédelmi hatóság egy nyilvánvaló természeti értékre hosszú időn keresztül nem merte kimondani, hogy ez érték, az amiatt van, hogy nagyon-nagyon tartott attól a támadástól, ami a beruházó a tulajdonos részéről érheti. Noha egy teljesen világos, teljesen egyértelmű természeti értékről van szó, amiről már nagyon régen ki kellett volna mondani, hogy az érték. Hogy horváth ákos se hagyjuk szó nélkül, ezért szeretném behozni a, a, a képbe a műemlékvédelmet, és az önkéntességet. Hát most a saját példámban indítanék, hogy Hát én, éveken, én kezdeményeztem ugye a Budapest rakpartok levédését, amit aztán öt év falcai után sikerült is elérni, és ezt én ezt éveken át tönkétes alapon csináltam, senki nem mondta ezt nekem, hogy ezt nekem csinálnom kéne, Ö, és, és még több kiállítás is úgy valósult meg, hogy abból nekem csak kiadásom volt. Ö, egészen a közelmúltig ez, ez így ment, és és mikor megkérdezték, hogy miért, hát mert megfontosnak találtam, Tehát nem vártam én ez nem, senkinek a, a parancsára, vagy az elismerésére, vagy nem tudom miért, segítségére. Ö, egyszer motivált engem maga a téma. Tehát ö, én, mint mondhatom, hogy nem is vagyok végzett műemlékvédő, én ezt ilyen módon vállaltam föl és időközben menő, menő közben beletanulva a dologba, de hogy arra volna kíváncsi, hogy más hogy éli ezt meg, tehát hogy, hogy önkéntes alapon, civil alapon hogy de lehet műemléket védeni talán egy másik országban, tehát, ez, ez hogy, hogy kezdődik egy ilyenfajta indítatás. Köszöntöm én is a civil rádió hallgatóid. Hát ez egy érdekes kérdés, igazából több összetevője van nyilván ennek a témának. Elkezdeném mondani, hogy én nem csak uh, lelkész vagyok, református lelkész, hanem mérnök vagyok, eredeti foglalkozásom szerint, mégpedig orvosmérnök, tüdő rákutatással foglalkozom most már 7-8 évvel. El. Még különlegesebb ember előm szemben? Hát ezek izgalmas területek egyenként, hogy a civil életben az élet lelki oldalát nézve, hogy lehet előmozdulni egy társadalom helyzetét, vagy egy kisebb kis sziget életét, illetve az emberi test, az emberi szervezet gyógyítása során, hogy lehet egy nagyobb léptékű, más segítséget nyújtani a világban. Szóval, mint mérnök, mint lelkész, mint a civil élet iránt érdeklődő emberülök talán leginkább itt. És ahogy hallgattam az eddigi elhangzott mondatokat, az is kikis tájusodik előttem, hogy ezek a kérdések azért általában túlmennek azon, amit az ember szabályozni tud, vagy szabályozhatóan, le lehet írni. Valahol ezek már-már már teológiai kérdések, hogy a férj miért veri a feleséget, és milyen családi perpatvarok tudnak kialakulni, mert ezeket nem lehet szabályozni. Lehet ezeken valamit így úgyítani azzal, hogy különböző szervezeteket felállítunk, akik védik a közrendet, vagy védenek egy szép műemléket, vagy védenek egy társadalmi értéket, de valahol ezeknek belülről kellene fakadniuk Kinek, kinek a saját életében. Nem vagyok e, túl optimista, azt mondom, inkább realista vagyok, amikor az ember, embert, mint olyat nézem, és azt gondolom, hogy hajlamos, az sajnos sok alapvetően ott van ez mindannyiunkban. Ahogy az is ott van a legtöbb emberben, hogy mégis szeretne tenni valami jót. Az a Krisztusi parancs, ami a felebarát szeretetét e, megnevezi, az Isten szeretete utána másik lenni a parancsnak, az valami módon minden emberben benne van. Úgyhogy amikor ezeket a témákat nézzük, akkor én bennem egy mélyebb e, indítatás ilyen elő, és nem mindig egy konkrét szituációt nézek csak, hogy abba hogy lehet jól beavatkozni, hanem egy nagyobb e, távlatból próbálok erre rálátni. Uh -huh. Na most konkrétan ugye annyi tudunk, hogy Erdélyi Műemlékek védelmében vesz részt, hogy hogy kapcsolódott ebbe bele, hát milyen megfontolásból hát foglalkozik egy ilyen nehéz témával, mert ugye volt egy másik országjogrendjét kell ismerni még puszba, és nehezítő körülmények vannak, hogy, hogy milyen előzmények vezették erre rá, hogy ezzel kezdett törődni. Még a teológiai tanulmányaim alatt 2002-ben, 2003-ban jártam egyszer edében, korábban is jártam mint a többször, de akkor egy olyan pici faluban találtam magamat, ahol egy darab magyar ember nem élt már. Egy 800 éves düledező templom romjait láttam magam előtt, és ez a templom, ez akkor elég elég szomorú állapotot tükrözött. Ez a borberek <coughs> Borbereki, református templom, ami körül egy kukoricás, vagy éppen akkor talán krumpli föld volt. Az út, ami a templom mellett volt, az nagyobb pocsolyákból át és kisebb aszfalt szigetekből, és a pocsolyákban tükröződött a templomnak a képe, és ez egy fényképen megörökítésre került, és amikor ezt a képet, ott aztán utána többekkel, barátaimmal nézegettük, később, akkor úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk ezt a templomot így összedőlni, és ennyire csúful kinézni, ott egy olyan világban, ahol nyilvánvalóan másnak nem fontos ez a, ez a műemlék. Csak akkor konkrétan erről a templomból van szó, vagy pedig több hát, helyszín van. Na most amikor, amikor ezt láttuk, akkor utána e, többünkben elindult egyfajta tetvágy, hogy valamit tegyünk. Menet közben kiderült, hogy a Károlyi Gáspár Református Egyetem hittudományi karához tartozóan van egy alapítvány, amit Ágoston Sándor alapítványnak neveznek. Ez egy közhasznó alapítvány, aminek a vezetését idővel rám bízták, ennek az alapítványnak pedig az elsődleges célja az, hogy határon kívül élő szorványmagyarsághoz, szorványreformátussághoz támogató utakat szervezzen. Na itt a két cél összeért, tehát olyan szorványvilágba csöppentünk, ahol néhány, két, három, négy, öt öreg magyar él egy faluban, vagy már egyáltalán nem ér senki, Ezeket a, a pici településeket, falvakat próbáltuk támogatni, és hát emellett akkor ez a templom, mint műemlék megjelent, és akkor így a műemlékvédelembe is bekapcsolódtunk. Nem csak ennek a templomnak a kapcsán, a belső eddélyi szorványban több mint 10 templomon dolgoztunk az elmúlt 8 évben. Ezek a templomok Maros Szent Magyarikem, Alvinc, Borberek, diód, sárd, lehet sorolni őket. Mind-mind olyan állapotban voltak, hogy a közvetlen életveszély fenyegette azokat, akik mégis elmentek ebbe a, az épületbe, az Isten házába, az ott élő magyarság köréből. Tudni kell nyilván azt is, hogy az ő szemszögükből ez egyrészt nyilván egy kultikus hely, tehát itt az Isten tiszteletek zajlanak, másrészt gyakorlatilag az egyetlen olyan intézmény, ahol a magyarság összegyűlhet. Tehát az életterüknek egy nagyon fontos helye. Viszont szegények ezek az emberek, sok helyen nagyon öregek, az elnéptelenedő falvaknak a sajátossága ez, és abszolút képtelenek arra, hogy a saját erejükből ezeket a gyönyörű épületeket fenntartsák, akár csak állammegóvást is végezzenek, ebben segített tulajdonképpen az alapítvány. És mivel, tehát milyen módon történő ez a segítség, hogy a kiviterezés vagy pedig a munka szervezésében? Vagy valamiféle tervezésben, szóval mi volt a megjelenése? Hát a borbereki templommal kezdtük, ott igazából a főhajó már beszakadt több éve, vagy évtizede. Áll még a torony, annak a sisakja, és áll a Szentély, a Szentély boltozat, egy gyönyörű, gotikus Szentély boltozat, egy egyedülálló, még Erdély viszonylatában is. fölé sikerült egy közel 100 nézetméter területű uh -huh. védőtetőt ácsolnunk az első nyáron, amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni. Ez úgy ment, hogy közel 20 teológusok és a barátaink mm -hmm. ezt a munkát magukra vállalva, ennek az anyagi vonzatát szintén vállalva kint kintöltöttünk 10 napot, ott kint fogadtunk mesterembereket, szereztünk Zsindeit Székelyföldről. Mi a kezük alá dolgoztunk ezeknek a mesterembereknek, ők meg a templom tettőn és dolgoztak. A, ennek a mondjuk ez egy, ez egy építészeti Állagvédelem vagy helyreállítás, de van -e ennek valami mélyebb hatása mondjuk az ott élő közösségre? Benépesült ez a templom. Pláne egy, mondtad, egy olyan helyen van, ahol magyarok talán már nem is laknak. Hogy hogyan használják ezt a helyet? Hát ez egy érdekes kérdés. Többféle hatása volt ennek a partizan akciónak. Az egyik az érdekes volt, mert ott voltunk, dolgoztunk még a helyszínen, amikor megérkezett egy turista busz tele Magyarországi. Turistával, akikről én semmit nem tudtam, csak körülbelül ez a kép alakult ott egy pár ki bennem. És kapva az alkalmon, anyagiak szűkében voltunk, levettem a sapkámat, és körbeadtam, hogy ha már ilyen kedvesek is jöttek meglátogatni egy romos templomot, járvjenek hozzá anyagilag is. Először viccnek gondolták, de aztán én mondtam, ez komoly, és akkor bekapcsolódtak a dologba. De a nagyon meglepetés engem ért, mert kiderült, hogy a buszon milyen szakemberek szakemberekültek, akiket az motivált, hogy éppen jártál. Járták Belső erdét, és nézték ezeket a régi romos épületeket, és döbbenten álltak, hogy egy épület, amihez 10-15 éve nem nyúlnak már hozzá, pedig ők tervezik, hogy majd egyszer, ahhoz most jött itt valaki, és elkezdett vele valamit csinálni. Na, innen az jött, hogy ők fölkarolták a mi munkánkat, és onnantól kezdve a Telekidásztó Alapítvány, a kök, és még pár más szervezet próbált nekünk segíteni, vagy szaktudással, és akkor innentől kezdve bármelyik későbbi munkánkat nézzük, ez igaz, hogy mindig komoly, megalapozott tervekkel készülünk neki egy ilyen munkának, hiszen ezek azért ezt megkövetelik. Gondoljunk egy több száz éves tetőszerkezetről, amihez hozzá kell nyúlni, egészen hagyományos régi építészeti elemeket megbontani, azt helyreállítani ott, ahol tönkrement. Tehát ezt a szaktudás kell, de valahogy ezzel az első munka meghozta ezt a kapcsolatot, a minden adódott. Másrészt bizonyos anyagi források is innen táplálkoztak, tehát ennek a kapcsolatnak köszönhetően jutottunk anyagiakhoz. Na most a helyiek viszonylatában ugyanez érdekesen csapódott le, konkrétan borbereken tényleg nem ér magyar ember már, tehát ezt a templomot nem fogják használni már e, istentiszteleti célokra, de egyrészt egy mementó a magyarság számára, tehát ezt nem hagyhatjuk magára. Másrészt ezért a Maros egyik partján fekszik borberek nevű település, és pont vele szemben Alvince, ahol egy még nagyobb templom van, azon is szintén dolgoztunk, de ott élnek magyarok, és ezért ezt a sajátjuknak érzik a havinciak. Harmadrészt a románság szempontjából is egy érdekes szituáció alakult ki, mert a borbereki román emberek is jöttek oda, és csodálkozva nézték, hogy mi mit művelünk ezzel az épülettel. És amikor ezt először nem tudták hova tenni, majd később ott valaki elmagyarázta nekik, hogy mi zajlik, akkor elkezdték piszkálni a saját polgármesterüket, hogy valamit ő is tegyen a faluért, hogyha Magyarországról jönnek ide magyar fiatalok és dolgoznak egy régi templomon. Ennek volt köszönhető az, hogy az Alvinczot borberekkel összekötő Maros hidat helyreállította akkor a polgármester, mert azt mondta, hogyha magyarok jöttek és a templomon dolgoztak, akkor ő pedig megcsináltatja a hidat. Ez így hangzott el, konkrétan ennek a tényleges hátterét nem tudom, de ezt ott nekünk így mondták utána. Csakar, ezeknek a templomoknak a jelentőségéről beszélni egy-két szót. Ezek ugyanis olyan épületek, amelyek Magyarországon elsőrendű műemléknek számítanának. Ez egy nagyon speciális és nagyon furcsa helyzet, hogy ezek Erdélyben ilyen sorsra jutottak, hogy ma tulajdonképpen a sorsuk van. Ezek hány évesek egyébként? Ezek hát változó, de azért zömökben középkori épületekről beszélünk, tehát 13.-14. századi templomokról. Azért mondom, hogy ezek Magyarországon az első osztályú műemlékek kategóriájába tartoznának. Tehát ö, itt olyan épületekről van szó, ö, amelyeknek a föntartása az ö, tulajdonképpen nem csak a mi szempontunkból fontos, hanem egy normális, kiegyensúlyozott társadalomban teljesen egyértelmű lenne, hogy a mindenkori államalkotó közösségnek is első rendű szempontja kellene, hogy legyen. Egyébként tulajdonképpen ez a jellegzetesség ez azért is megragadható, mert részben olyan templomokról van szó, amelyeket még a szászok építettek, és aztán a lassú népességcsere következtében, különösen itt Alvincz és Borberek tekintetében, szép lassan átvették magyarok. Ez egy hosszú lassú folyamat volt már a 16. században oklevelek emlékeznek meg arról, hogy a magyarok lassanként egyenlő arányba, népességi arányba kerülnek Alvincen a szászokkal. Tehát nem egy erőszakos dologról volt szó. Sajnos mára ugye ezek a templomok többségükben gazdátlanná váltak, és hát reméljük ugyan, hogy idővel majd a, ez az értéke rend, rendeződik, és a e, helybeli románság számára is ezek e, lényeges és mindenképpen egyértelműen megtartandó épületnek számítanak, de hát jelen pillanatban azért még sajnos erre egy kicsit Ezek kell. a román állam ö, részéről nincsenek, műemléke nyilván itt van, ezek az épületek? Részben de. igen. Nagyon furcsa a helyzet, mert egyébként olyan épületek is vannak közöttük, amelyek hivatalosan nem műemlékek, noha teljesen egyértelműen nagyon nagy uh -huh. értékkel bírnak, vannak olyanok, amelyek hivatalosan műemléké vannak nyilvánítva. De hát azért azt tudni kell, hogy Romániában nagyon sok fontos épületre nem adnak támogatást, a műemlékvédelmi szervezet sem olyan, mint nálunk, tehát nincsen olyan fejlett operatív szervezete, mint Magyarországon, és ennek következtében sajnos nagyon sokan elhanyagolt nagy jelentőségű műemlék. Egyébként is a Románia szerte mindenhol. Ez igaz. Valóságban egyébként román területeken is, És, tehát ez nem, nem megalakult. És pénz pénz időben meg lehet, hogy ez egy szándékos. Na, is volt, hogy ezeket hagyják pusztulni. Ezt fel is oszlatta a számú emlékvédelmet, ha nem tévedek. Van, most azt? ennek sem nemzetiségi vonatkozása Még volt, van. hanem egész egyszerűen a román műemlékvédelmi szervezet szót emelt bizonyos állami törekvések ellen, Igen. és ennek volt köszönhető, hogy 1977-ben feloszlatták. És hm. utána, hát nagyon visszafejlesztett szervezettel egy minisztériumi osztályként működött. Hm. Tehát a, a együttműködés van román szervekkel, vagy ez egy teljesen ö, civil akció? Muszáj legyen néhány kapcsolatunk a román szervek felé is, de elsősorban hídfőállásokat keresünk ilyenkor, amikor valamilyen területen dolgozunk, egy ott élő magyar ember személyében legyen ez egy református lelkész, vagy egy polgármester valaki, aki Látott fantáziát abban, hogy valamihez még hozzá aki meg tudja szerezni a szükséges engedélyeket, én magam nem tudok románul három szónál többet, úgyhogy muszáj a helyiekre támaszkodunk. Meg akkor van -e értelme igazából valamihez hozzáfogni, hogyha valaki azt utána kézbe veszi, átveszi tőlünk, és utána gondoskodik róla. Emiatt mi mindig úgy dolgozunk, hogy valami kapcsolatra építve próbálkozunk, Ezekkel a javítgatásokkal, műemlékvédelemmel, vagy egész más területeken is dolgozunk, majd esetleg arról is szó esik. De ezt a fajta kapcsolattartást a román hatóságokkal rá szoktuk bízni azokra, akik kint a partnereink. Általában ott is van azért vagy egy alapítvány, vagy egy egyház, és nekik joguk és, és kötelességük is fölépni bizonyos értékek védelmében, ezt meg is tudják tenni, tehát ők ezt érvényesíteni tudják, nem akadályozzák azért a román műemlékesek a mi munkánkat soha. Itt a román ortodox egyház, ugye ott az a vagy egyház, államegyház, nem? Romániában, hogy, vel, hogy tekintel arra, hogy ezek, ezek kultikus helyek és egy másik vallásnak a, a, a helyei kerestetek, vagy kell-e keresni ilyenfajta kapcsolatot mondjuk az egyházak között, hogy ezt az egyfajta jó érzéssel vagy támogatással fogadják az ilyen tevékenységet, és ne mondjuk prédikájnak utána ellene, hogy mondjuk a magyarok betették a lábukat Hát ez megint a helyieken múlik, hogy ők milyen kapcsolatban vannak a helyi többségi társadalommal, vagy a többségi vallás képviselővel. Alapvetően egy nagyon erőszakos ortodox terjeszkedés zajlik egész Erdélyben, ahol van egy magyar templom, vagy egy, egy romja, akkor muszáj attól 150 méteres távolságon belül azonnal ma, ma építeni, egy 1462-ben épült ortodox templomot, tehát van, amikor ma megépül egy templom, és arra nagyon gyorsan kiderül, hogy az legalább Adán 400 épülés. Anapszorul nem lehet egyébként átadni nekik, hogy használják ők? Na most terve nyilván ők... Hagyszer nincs mondjuk helyi közösség már? Neki ők örülnének, vagy szeretnék ők ezt, erre a templomra persze nem nyújtottak be igényt, mert ez egy rom, tehát igazából egy romos épülettel csak baj van, az nekik nem hiányzik, de a jól működő funkcionális templomokra igen, arra benyújtják az igényüket. Viszont azt gondolom, hogy ha magyar emberek élnek még egy településen, és mint mondtuk, ez a magyarság egyetlen olyan tere, ahol ők összegyűlhetnek nemzetiségükben, hitükben, közösséget vállalva, ezt nem szabad átadnunk azért, mert abban a faluban már 5% alá sűjtett mondjuk a magyarság lélekszáma. Van arra nagyon sok pénz van Romániában, hogy új templomok épüljenek, ortodox templomok. A, ezeket a helyeket tartsuk meg saját birtokon belül, ez egy fontos cél, azt gondolom. Ezekben a falvakban tulajdonképpen ezek az utolsó emlékei a magyar jelenlétnek, tehát ezeknek a föntartása egy rendkívül fontos nemzetpolitikai cél. Éppen ezért nagyon fájdalmas az egyébként, hogy visszaépült vagy leépült az a támogatási rendszer az elmúlt években, ami ezeknek a templomoknak a föntartását segítette. Telek a teleki alapítványon keresztül ment ez? Hát igen, főként a teleki alapítványon keresztül. Na most egyébként egy gondolat erejéig talán ezt érdemes felügyelni, hogy az elmúlt 20 évben hogyan változott a megítélése ezeknek a támogatásoknak. Nagyon élesen emlékszem arra a pillanatra, amikor még építész hallgatóként megkerestem az akkori műemlékvédelmi hivatalt, azzal az ötlettel, hogy nohát, mivel most már szabad, ugye ez 1990-ben volt, tegyünk valamit az erdélyi műemlékekért. És konkrétan az egyik, az Alvinci Martin Udzi volt egyébként szó, ami egy rendkívül nagy értékű műemlék döbbent csend fogadta ezt a javaslatot az akkori Műemlékvédelmi Hivatal vezérkara részéről, és kifejtették, hogy hát szó sem lehet róla, hogy magyar adófizetők pénzéből egy másik állam műemlékeit támogassa. Ez mikor volt? Ez 1990-ben volt. Uh -huh. Na most... Utána elmondták, hogy hát félére lehet egyébként pénzt kérni, pénzt kapni, illetve akkor nyíltak meg az első ilyen pályázati lehetőségek is civil szervezetek számára. Tehát arra például, hogy diákok workshopot rendezzenek Alvincen, arra lehetett pénzt kapni. Arra, hogy két téglát egymásra tegyünk, arra nem. Más kérdés, hogy a workshop keretében ezt tettük, de tulajdonképpen akkoriban ez volt a helyzet. A 90-es évek folyamán aztán egyébként ezek a támogatási lehetőségek is erősen leszűkültek, míg nem 99 környékén vált ismét lehetségessé, sőt, akkor már elismerten az, és ez óriási lépés volt, hogy valóban konkrét fizikai beavatkozásra, tehát munkára adjon pénzt a magyar állam akkor elindult egy nagyon fontos tevékenység, hogy viszonylag kicsi összegekből, egyébként hát ugye összességében is egy csak névleges támogatásról volt szó, tehát nagyon kevés pénzről valójában, nagyon sok műemléknél apró állagmegúvási munkákat lehessen lebonyolítani. Ezt a teleki alapítvány szervezte, bonyolította ezt a támogatást. Akkor a teleki alapítvány közalapítványként működött, és sajnos a 2000-es évek végére a teleki alapítványt megszüntették. A támogatási rendszer is megszűnt, elfogyott a pénz, és a teleki alapítvány, ha bár ugye most újonnan alakították, mint magánalapítványt, és szerencsére létezik, és igyekszik vinni ezt a tevékenységet, de hát gyakorlatilag komoly eszközök nélkül van. Tehát itt nagyon nagyot változott a hozzáállás, a magyarországi megítélés is az elmúlt húsz évben. Nagyon reméljük, hogy újjáélednek ezek a támogatási források, hiszen itt tulajdonképpen olyan összegekről van szó, amelyek állami szinten nem jelentenek számú tevőtételig. Viszont olyan épületeknek a sorsát döntik el, amelyek az adott területen nagyon nagy jelentőségűek, mondom, a magyar jelenlétet reprezentálják, néhol már csak egyedüli hírmondóként, és minden évben tulajdonképpen a sorsuk dőlhet el. Tehát éppen ezért nagyon nagy jelentőségű, azt hiszem, az Ágoston Sándor alapítvány tevékenysége, mert azok a munkák, amiket lebonyolítottak, tetőjavítások, védőtetőképítése, és ilyen jellegű beavatkozások, ezek egy-egy műemléknek, egy-egy nagyon fontos műemléknek az életét döntötték el, mert Ezeknek egy része azóta már romá vált volna. De egyébként azt hiszem, egy ilyen falu számára azért ez olyan, mint egy ajándék, mint a képen, hogy körbe mutogathatok képeket, amit mi nem tudunk megosztani, de hogy körülbelül azt mondhatnám, hogy úgy néznek ki, mint a középkori fameceteken a régi templomok, olyan ö, stílusúak is. Ezek a ilyen csúcsos, tetejű, ilyen kicsit bástya-szerű, nagy kövekből épített templomokról van szó, nagyon szépek, de ha kap egy fölújított templomot egy ilyen falu, akkor annak lesz egy turistikai helye, ami ahova tulajdonképpen ezentúl érdemes elmenni, mert a történelem egy darabkáját lehet nézni nagyon hát, autentikus környezetben. Hát nagyon jó lenne, ha magyarországi kirándulni vágyok, túrázók körbejárnák ezeket a területeket. Nekem a szívem csücske, hát a, a romániek is ráébrednek, hogy milyen kincseik vannak. Hát az lett a másik fele. Hát sajnos, vagy nem sajnos, de ez tény. Ők is értékelik. Ki is tettek minden ilyen elkészült, felújított templom elé egy táblát, hogy az mikor épült, kihasználta, mire használta, rettentő sok zöldség van ezeken a táblákon, tehát kevés köze van a valósághoz, annak amiatt megjelenik, de valami táblát kiraktak, elnevezték újra ezt a itt a ború útjának, mert hegyalja egyébként, ugye Gyulafehérvár közeli területpülésekről beszélünk most, egy nagyon jó szőlőtermű vidék. valamikor tokajjal egy értékű volt, még a magyar világban ennek a területnek a szőlészete borászata. Ezek a Terület? kiskükülő nem messzebb folyik egyébként innen, igen. És itt ezek, ezek a, a falvak ma a, a, a borútjaként működnek, és a, a román hatóság erre a szlogánra fűzte föl ezeket. Tehát ők is igyekeznek valami apró lépéseket tenni. A falusi turizmusnak nagyon-nagyon pici lépései látsznak egyelőre, de azért, hogyha valaki szívesen körbe látogatja ezeket a gyönyörű helyeket, a táj nagyon szép, és a az emberek, a meglévő pici magyarság nyomai is megéri, hogy ezeket valaki megnézze, akkor azért talál magának szállást, kosztott kvártét, meg lehet ezt az utat tenni. És az Ágoston Sándor alapítvány, tényleg Ágoston Sándorról lehet valamit tudni, mert nem annyira közismert név. Ágoston Sándor egy délvidéki püspök volt, Trianon után, egy olyan református püspök, aki fölkarolta nem csak a reformátusságot, hanem a katolikus magyarságot és felekezetti hovatartozástól függetlenül minden magyart, akkor, amikor ellenéb szükséget szenvedte az a elcsatolt terület, vagy az ott élő magyarság. Az ő dédunokája, egy református lelkész, Dobos Ágoston, ő alapította ezt az alapítványt 21-2 évvel ezelőtt, egy Amerikában eltöltött fél éves ösztöndíjában megmaradt 10 forinton, Innen indult ez az alapítvány, így ezért a, a név. De hát ez szimbolikus is számunkra, mert, mert Ágoston Sándor munkássága vagy az, ahogy ő kezelte a magyarságot, azokon a szorvány területeken, vagy csak elcsatorda több magyar területeken, ahol már nem lehetett a magyar szervezeti formákat fönntartani később, ez egy példaértékű munka volt. És ez az alapítvány kapott támogatást a magyar szervektől, tehát szférából, vagy teljesen magánadakozásból ment ez az egész? Hát minimális pénzt sikerült az Nemzeti Civil Alaprogram pályázatain mm. elnyernünk. Igazából sajnos a 2000-es évek közepén pont ugyanaz volt a jellemző mosolyogtam mint az előbb, amikor a 90-es évekről beszéltünk, hogy lehetett uh, tábort szervezni, ahol a magyar-román uh, valamilyen együttműködésről szó volt, szó esett, de ő magában a munkát nem finanszírozta semmilyen pályázat. Mi persze megint belecsömpésztük a konkrét munkát, és aztán meg is beszéltünk este egy pohár mellett hogy milyen jól dolgoztunk egész nap. Tehát összekötöttük a kettőt, de igazából minimális pénzeket sikerült ezeken a pályázatokon elnyernünk. Amire tud támaszkodni az Ágoston Sándor Alapítvány, az egyrészt, mivel egy egyházhoz kötődő szervezet a különböző uh, egyházkerületek vezetőitől szoktam kuncsorolni, Részt, amivel csak tudunk előrébb menni, másrészt, mivel alapítvány, ezért adó egy százalékokat el tudunk fogadni, harmadrészt magánszemélyek adományaiból működik ez az alapítvány. És a Román hatóság, hogy román pályázatot nem próbáltatok, és mégis csak Romániában volt. Nem, ez nem fordult meg a fejünkben, megmondom őszintén, nem is tudom, hogy ott egyébként van-e erre valamilyen pályázati lehetőség. Én azt gondolom, hogy ez egy magyar szervezet, magyarországi szervezet, ami határon kívül fejti ki a tevékenységét. Alapvetően egy házhoz kötődő szervezet is, tehát ezért ezeket a forrásokat gondolom kiaknázni elsősorban. Hm. És a jövőben ez szándék van a folytatásra, tehát további értékmentésre, vagy lehetőség? Hát igazából az Ágoston Sándor Alapítvány ma is sokféle egyéb tevékenységet is folytat, azon kívül, mint amiről eddig szó volt, itt mi emlékvédelemről beszélgettünk eddig. Jellemzően árvaházakat támogattunk még Erdélyben, de hát nem csak Erdélyben, teljes Kárpát-medencében felvidék, kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Szlovénia, Horvátország, mindegyik területen ott vagyunk, pici ö, kezdeményezéseinkkel, vagy nagyobbakkal éppen. Vajdaságban pár évvel ezelőtt vettünk egy házat a szerb-román határon, ahol az adott település 4500 főnyi magyarsága számára egy magyar központot tudtunk létrehozni. De hol van ez? Úgy hívják ezt a települést, hogy Módos. Temesvár és, és Újvidé között félúton pont a határon, ez egy határtelepülés, valamikor járási székhely volt, Ma 16 nemzetiség él együtt, és ebből a település talán 5-6 a magyar. De mivel itt a gyerekek cirilbetűkkel tanulnak meg írni, olvasni, magyarul semmilyen oktatás nem folyik, ezért a 15 éves korosztály bezárólag már nem is nagyon tudnak magyarul a gyerekek. A fölöttük levő generáció beszél még magyarul, és a nagyszülő generációja szépen ír-olvas magyarul. Ezt a tragikus állapotot láttuk ott meg, és egy árvíz kapcsán Magyarországi Református Egyház összegyűjtött annyi pénzt, hogy tudott segíteni ezeken a, a eléggé magukra maradott magyarokon. Engem biztak meg, vagy az Ágostanus Sándor alapítvány bízták meg azzal, hogy ezt a pénzt ott értelmesen költsük el, és akkor vettük ezt a házat. Ma ebben a házban hetente kétszer anyanyelvű oktatás folyik magyar gyerekeknek, van Isten vasárnap, Berendeztünk egy nagy könyvtárat, de a is ott van, úgyhogy ha a falu öregei egy kávéra be akarnak ülni, és saktpartit lejátszani, azt is meg tudják délutánonként. Tehát ez egy másik ág, de vannak e, e, kifejezetten árvaházakban végzett tevékenységeink, Nyaranta a tábort szervezünk e, olyan gyerekeknek, akik vagy nagyon szegény sorban, vagy tényleg árván nőnek föl, különböző helyen Erdélynek tartjuk ezeket a táborokat. Az is vicces, hogy a romániai hatóságok úgy szabályozzák az életet, hogy ma már lehet megyéket átlépni e, árva gyerekekkel, Országhattát nagyon ritkán, azt nem könnyű intézni, hogy egy, egy erdély-magyar gyereket áthozhassunk Magyarországra. Már az is nagy szó, ha Erdélyen belül egy megyét át tudunk lépni, de volt, amit megakadályoztak idén-nyáron is volt, hogy a Nervaházban nem tudtuk átvinni a közvetlen szomszéd megyébe a gyerekeket egy tábor keretében. Ezen kívül iskolaépítés, óvodaépítésbe is bekapcsolódunk. Északmezőségen, Felőr nevű településen épül egy iskola, 13 falu szorvány magyarsága számára, ahol eleddig a magyar gyerekek mondjuk 80 11 egy -egy faluból együtt tanultak. Volt egy felsős osztály, meg egy alsós osztály, és az alsós osztályban a matematika óra, 4 négyig ugyanazzal a tanárral, és a felsős ugyanígy, hát így nem nagyon lehet minőségi munkára törekedni. Tudjuk azt, hogy Erdélyben a magyar diákoknak hát a... én nem hallottam akadémikus is szemlékezni, arra, hogy milyen jó volt ez a Fölösi iskola annak idején. Hát ezek lehetnek az üdítőkivételek, de tudjuk azt a számadatot, ami tragikus, hogy Erdélyben a magyarság nem egész 5%-a jut el egyetemre. Ami ennek köszönhető, és ennek az egyik következménye az, hogy nagyon sok magyar gyereket romániskolába adnak. Tehát most ebből a szempontból egy kuriózum, ez a felőri hely, lelkész, egy reformatis lelkész a saját parókiáját építette át, úgyhogy ott egy hatalmas iskola épül, aminek következtében ott 13 környező faluból fognak tudni odajárni a gyerekek, mint 130-140 fő. Nekik ott az internettől elkezdve a sportteremen kívül a futballpályáig most már minden rendelkezésükre áll, elmögött egy sok éves közös munkánk van, de egy ilyen ágai is van az alapítvány munkájának. Hát akkor a civil szerveletek lépik át azt a határt, amit a hivatásosok nem tehetnek meg, tehát, hogy egy, egy magyar állami szerv Romániában nem fejthetnek ki tevékenységet, de egy magyar civil szerver kifejthet, tehát ilyen értelemben is nagy jelentőségű az, hogy a a civil ö, ö, szerveződések ö, kiegészítik, ö, és ö, pótolják az állami tevékenységet, ö, és ilyen ember is ö, kell megbecsülnünk ezt, ez, ez, ez tökéletes példa volt erre. Semmilyen másmódban nem lehet volna megcsinálni. Van egy nagyon jó példa még erre, egy utolsó, ha hát mondjak, az nem tartozik az ágoston Sándor alapítvány munkájához, korábban is történt, mint hogy én ezt az alapítványt elkezdtem volna irány, ilyen irányokba terelgetni, Hegedűs Lórend Püspök úr a reformatos egyháznak zsineti elnöke is volt néhány évig, aki elérte azt, hogy kárpátalján négy magyar liceum elindulhatott a 90-es években. Ugye ez úgy történt, hogy akkor ott nem lehetett magyar nyelvű iskolát indítani. Mindenféle állami törekvésnek keresztbe feküdte az ukrán állam, és akkor jutott az ő eszébe az, hogy mi lenne, hogyha egyházi iskolával minősítetnénk ezeket. És a kérdés, hogy egyháziskola lehetséges-e, arra azt mondták, hogy igen. Na most kárpát olyan csak magyar ember református, az ukránok ott sem tartoznak a református egyházhoz. Így aztán eldölt, hogy magyar nyelvű iskola lett, és ez négy felsőoktat vagy középfokú oktatási intézmény, teljes Kárpát-alját tudta fedni ezzel gyakorlatilag. Ezek nagy számok, vagy nagy dolgok, amikor sikerül megoldani. Valahogy azt, amit egyébként a hivatalos, vagy a nemzeti politika nem tud elérni esetleg, én úgy érzem, hogy megköszönhetjük ezt a tevékenységet mindenki nevében, és mindazoknak a ilyen jellegű, irányuló tevékenységet, akik, akik ezt a missziót, szó szerint missziót vállalják, hogy ö, ilyen ö, területeken mentik a menthetőt. Egy, egy, mi tesek? egy, egy, egy szó elejéig csak, hogy kik azok, akik ezt végzik, mert igazából Ma én beszélek itt az alapítvány elnökeként erről a munkáról, de hát ezt nem én végzem, hanem nyaranta van mondjuk hét olyan táborunk, amikor valamilyen településen egyszerre neki bozdul 25-30 fiatal. És ez a 25-30 fiatal, ezek egyetemisták főként, de vannak időnként középiskolások is közöttük, meg egyetem utáni évekből jövő fiatalok is. Orvostan hallgatók, építész hallgatók, régész hallgatók, nyelvész, gyógypedagógus hallgatók, össze-vissza mindenféle egyetemekről származó fiatalok, vannak közöttük hívő református fiatalok, vannak közöttük teológusok is, és vannak közöttük, akik előre deklaráltan úgy érkeznek a táborba, hogy ők ateisták, és akkor én tökéletesen megbarátkoztam azzal a gondolattal, és hogy én, Örömmel dolgozok egy régi templomon egy magát, a keményen ateistának való fiatalnal is. Aztán elbeszélgetünk este tényleg egy pohár bor mellett arról, hogy ő miért teista, és én miért vagyok hívő ember. Ez mennyi időt, vesz, ha már egy civil életbe kisbe betekintést próbálunk adni? Mennyi időt veszel a, hogy mondjam, a. a hétköznapi élettől, tehát mert valamiből közben élni is kell, feltételezzem, ebből nem nagyon lehet megélni, vagy nem is szabad, hogy ez cél legyen, Ö, hogy nem tudom én, ha azt mondod, hogy egy évben van, nem tudom én, hány ezer munkaóra, akkor ebből mennyi esik ide? Fogalmam sincs, ezt én sose, sose számoltam ki. A arányaiba persze. Azt tudom, ezek a fiatalok, idő. akik bekapcsolnak egy-egy ilyen munkánkba, ők annyira megszeretik ezt a fajta létet, vagy ezt a munkát, hogy a következő évben már nem kell hirdetnem, hogy ki az, aki szeretne jönni ezekre a táblákra, ők keresnek meg engem. Tehát legritkább eset, hogy én nekem olyan fiatalok után kell hajtatnom, akik be tudnának kapcsolódni, mert nem tudunk elvégezni a munkát. Tehát ők maguktól jönnek. Akik így bekapcsolódnak a munkánkba, ők nyaranta egy hetet vagy két hetet vállalnak általában, esetleg egy ősszel vagy télen végzett egy hétvégés programba kapcsolódnak még be. Az alapítványnak nyilván van egy kuratóriuma, akik egy kicsit több időt töltenek ezzel, hiszen itt ö, bizonyos gazdasági tevékenység folyik, ennek a, az egésznek a lebonyolítása, könyvelést és egyebeket követel meg. Pályános Tudni kell, se hogy se egyetlen fizetett alkalmazottja nincs az alapítványnak, mindenki társadalmi munkában végzi ezt. Itt az önkéntesség, akkor visszatértünk oda. Ez abszolút az. Tehát mindenki részéről az önkéntes, ez a középiskolás vagy egyetemista fiatal, aki bekapcsolódik ebbe a munkába, és önkéntes vagyok, én is mert egy filet nem veszek fel azért a munkáért. Amiből megélek, az a civil életem. Tehát én ott, mint orvosmérnök, kutató munkát folytatok, és abból élek. Tehát ez így szétválik, ez a két terület. Akkor te elmondod, hogy lelkezként is önkéntes vagy? Ezt a lelkészi munkát is önkéntesként végzem, igen, mert én még a fogom, egyházból sem veszek föl ezért fizetést, tehát én elkész vagyok, de nem kértem ezért fizetést külön, hogy ebben az alapítványban dolgozom. Én nekem még volna egy, persze lehet, hogy hosszú kérdés, nem lesz, lehet, de még valahogy ide tartozik, hogy az a munka, és kicsit ez általánosabb, az a, az a munka, amit a, a célik elvége, elvégeznek, amit mondjuk itt az előbb hallottunk, az lehetne állami program is, hisz soron, úgy már látom lelki szemeim előtt a politikusokat, akik ezzel el fognak dicsekedni, hogy milyen nagyszerű nemzetközi kapcsolatokat, és a magyarság érdekében milyen komoly munkát végzett Magyarország. Ennek része az a munka, amit a cílik elvégeznek, de erre egy árva fillért igazából az állam nem ad. kell hogy adjon rá, nem jobb-e az, hogy nem ad ebben az esetben, vagy pedig ö, mindenfajta feladatra inkább jobb volna hadna, és akkor már látok magam hogy persze egy olyan költségvetést, ami esetleg a sokszorosra mostaninak, és itt a lehetetlenség ezért, vagy pedig inkább ezt át kéne arra, hogy emberek tudjanak adni. Én, a és a az államot műsor... hagyjuk béként. A mai műsorra készülve fölírtam magamnak amúgy az ördög ügyvédjeként egy kérdést, hogy vajon nem lenne olcsóbb azt a pénzt, amit mondjuk ugye tábor szervezésére és ilyesmire fordítunk, egész egyszerűen arra fordítani, hogy megfizessünk szakembereket, akik elvégeznek egy munkát. Ez ugye egy nagyon mechanikus szemlélet lenne, hogy van valamilyen igény, azt valahogyan ki kell elégíteni, van rá valamilyen forrás, akkor ezt a legpraktikusabban költsük el. Most, hogyha ezt a gondolatot folytatjuk, akkor azért azt hiszem el lehet odajutni, hogy egyrészt, ennek a civil tevékenységnek rengeteg járulékos haszna van. Ez a járulékos haszon, ez nem csak emberi kapcsolatokban nyilvánul meg, nem csak abban, hogy azok az emberek, akik mondjuk egy ilyen dillerdéi szórvány közösségbe belekerülnek, azok megismernek egy olyan világot, ami számukra teljesen ismeretlen volt addig, és ettől jobbá válnak, hanem akár még konkrét anyagi haszon is származik ilyesmiből. Ezt például egy Észak-Magyarországi polgármester mondta el nekem nemrég, hogy náluk a falu határában levő várat újítják föl már hosszú évek óta ilyen önkéntes munkával. Másra egyébként nincs is lehetősége ennek a nagyon kicsi önkormányzatnak. Na most ennek a munkának az eredményeként rengetegen megismerték ezt a települést, akik visszajönnek oda, például a diákok, azok a barátaikkal, szüleikkel jönnek oda kirándulni, ennek következtében megindult ott olyan turizmus, ami most már eltart egy panziót ebben a faluban. Tehát még ilyen konkrét anyagi haszon is jelentkezik. Nem csak erkölcsi, nem csak szellemi haszon. Ezen kívül pedig, hát azért az a helyzet, hogy értelmes szervezéssel, ahogyan ezt Horvát is elmondta, fölfogadva mesterembereket, egy gazdaságilag ö, reális ö, ö, szervezést lehet végrehajtani, tehát a szakmunkát elvégezheti vállalkozó, aki valóban ért hozzá, és a keze alá lehet dolgozni, tehát azokat a munkákat, amelyekhez egyébként szakértelen nem szükséges, azokat nagyon jól, sőt, néha jobban el tudja végezni egy ilyen önkéntes társaság. Tehát tulajdonképpen ez anyagilag is egy, ö, egy ö, jó szervezés ö, lehet igen. Na most az állam ebben az ügyben, én azt hiszem rendkívül fontos, mert azért pénznélkül ilyesmit nem lehet csinálni. Tehát azt a vállalkozót meg kell fizetni, az építőanyagot meg kell venni, ahhoz, hogy ez az egész tevékenység működjön, ahhoz bizony ebbe a szférába pénzt kell beletenni. És eb, ez a pénz, ez viszont meg megsokszorozza önmagát. Tehát én azt hiszem, hogy ha ezt végigkövetjük, hogy tulajdonképpen milyen haszna van ennek a tevékenységnek, akkor az sokszoros ahhoz képest, amennyi pénzt de száll, akkor azt lehet, hogy elállás. nem is ilyen értelemben most ilyen költségvetési ugye csak elképzelem persze a dolgot, költségvetési mondjuk, hogy mondjam, oldalról fognám meg, akkor talán ezt a dolgot nem is a műemlékvédelem, hanem mondjuk a településfejlesztés kategóriába kéne kezelnem, egészen más, hogy fekszik a dolog. Hisz az egyik egy halott befektetésnek tűnik a, a pragmatikus elképzelés szerint, mert hát mi emlékvédelmi, jó, jó, jó, de hát mi hasznom van abból. A másik pedig mondjuk településfejlesztés, vagy, vagy régiófejlesztés, ott pedig egyértelmű az, hogy ebből ebből, hogy mondjam, hát a föntart, az állami elképzelés szerinti pénzügyi föntarthatóság szempontjából is ez, ez, egy, ez egy reális dolog, ennek semmi köze a föntarthatósághoz. És a kölcsönhatás van ezek között, a, esz, a területek között. Tehát a turisztika, a vidékfejlesztés, a műemlékvédelem ezek bizony egymással kapcsolatban álló dolgok. Csak egyet nem szabad elfelejteni. Hogy például a műemlékvédelem az egy a saját szabályai szerint működő dolog. Na most az nagyon nem mindegy. Hogy ráerőltetünk egy zubbont, és valami másnak a mentén próbáljuk meg a műemlékek védelmét megoldani, tehát más logika alapján, vagy pedig a saját logikája alapján. Tehát a műemlékvédelem számára nincsen rosszabb annál, mint hogyha a vezető szerep valami más lesz. A turisztika, vagy a beruházás, már gazdasági beruházás és ilyesmi. Nagyon sok példát lehetne mondani arra, hogy hogyan lehet egy műemléket kiforgatni saját magából, mondjuk azáltal, hogy írott a házzá alakítanak egy hajdani bérpalotát. Tehát arról van szó tulajdonképpen, hogyha egy műemléket jól, helyreállítanak, az egyébként önmagában is generálja a turizmust például, a vidékfejlesztést, illetve erre rá lehet építeni turisztikai tevékenységet. Viszont fordítva, ez egy nagyon-nagyon veszélyes út. Tehát azt mondani, hogy mi a turizmust szeretnénk fejleszteni, és ezért mondjuk egy műemléket e, ilyen-olyan módon helyreállítunk, az magában hordja sajnos azt, hogy a műemléket át fogják szabni. Tehát például mondjuk akadálymenteséten tesznek egy álló várat. Mert a turisztikai pályázat az ezeket a szempontokat részesíti előnyben. Ha megfordítanánk a dolgot, és azt mondanánk, hogy a várat a saját logikája szerint helyreállítjuk, akkor az egyébként magától is vonzaná a turistákat. De ez egy, bocsánat, ez a dolog azért ez teljesen ellentétben áll, mondjuk a kadálymentesítésről van szó? Hát, nem hát most teljesen nyilván nem lehet a lépcsőket lefaragni, de nem lehet kiegészíteni? olyan módon, hogy azt meg tudja nézni az is, aki egyébként nem bír fel a másnél Hát sok minden megoldható, és természetesen ép az alapvető értékeket szem előtt tartva, <kül> sok minden ö, megszervezhető, ö, de éppen arról van szó, hogy az értékrend maradjon ö, a helyén, és azt ne fordítsuk föl. Tehát, hogy Azért ne egy marginális szempont kezdje irányítani az alapvető logikát. Na most nagyon sok olyan dologgal ö, találkozunk, ahol például ez az akadálymentesítés, ez ö, ö, hát egy messze túl ö, ragozott dolog lett, amiatt, hogy ez jelen pillanatban egy EU-s elvárás, egy olyan előírás, amit ugye általánosságban kell teljesíteni. Hol ott Sokkal egyszerűbben is meg lehetne oldani a dolgot, akár még a hátrányos helyzetűek számára is. De azt hiszem, egy kicsit elganyagoltunk. Nem, majd egyszerre hogy... láttunk erre példát, ahol a templom templomtoronyba fölmenő lépcsőket megtoldották egy lifttel, ez Magyarországon az egyik <gül> egyetemes példa, egy régi, gyönyörű templom, a közepére talán nem, de a az építettek be egy liftet, hogy ne kelljen fölgyalogolni a temzom, tudom, hogy Ezek hajmarasztő példák szerintem. Ha hajmarasztő már... példára gondolunk, akkor ráadásul ez a lift, ez nem ér föl oda, ahova kellene neki, tehát nem is akadálymentes. Tehát akkor visszakanyarodva az eredeti kérdésre egy percre, hogy jobb-e, hogyha ez megmarad a civil szervezetek kezében ez a fajta munka, vagy állami támogatásból kellene ezt igazából finanszírozni, Kettőnek nyilván valami ötvözete lenne szükséges. Pár számot muszáj lenne elmondanunk ahhoz, hogy értsen a hallgató, hogy ezek a, a munkák mikor a pénzekből folynak, egyszerűen lépték kedvéért. Mondjuk a, egy templomnak az állam megóvása, amit mi erre forintban elköltünk, az 3-4 millió forint. Ha ezt kivitelezővel kéne megoldatni, akkor lenne 30-40 millió forint mind a két összeg elenyészően pici a magyarországi költsévetéshez mérten, de ha legalább azt a három milliót odaadnák, akkor az a 30 fiatal, aki veszi a fáradtságot és kintölt két hetet, meg ez a pénz elegendő ahhoz, hogy egy ilyenkor a munkát elvégezzünk. A másik oldala ugyanennek, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a periódus, ami itt a 2008-ig eltelő időszakban megmozgatta a Magyar Civil Társadalmat. Ráébredtünk sokan arra, hogy Magad Uram, ha szolgád nincs, és mégiscsak menjünk. Van egy elmondata az alapítványnak, ezt szívesen felolvasom ez egy bibliai idézet, az így szól, hogy a testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. Most azt gondolom, hogy aki ebből a merít, aki, aki innen indul, annak megnyílik a pénztárcája akkor is, hogyha állami források nem mozdulnak meg. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van Gyimesben egy pár, akik az év nagy részét ott töltik, pár hónapot élnek Magyarországon, és ők elkezdték ott azt megszervezni, hogy az ott élő nagyon szegény gyerekeknek taneszközt, tanszert jutassunk ki. Filélekből indul el a dolog. Ma ott tart, ez a, csak ez az egy különálló ág, hogy több mint tíz gyerek onnan, abból a pici faluból bejárhat nagyenyedre ott a kollégiumban tanulhat középfokú oktatási intézményben. Ugyanennek a házaspárnak a révén a helybeli szegény magyar családok kaphatnak minimális támogatást, mosóport ruhát amikor éppen arra van szükségük. Ezt meghallotta itt Magyarországon egy gyógyszerész, orvos, család, és tavaly összeadakoztak nekünk több százezer forintnyi gyógyszert, mert ugyanezen egy imesi településen nincs gyógyszertár, és nagyon szegények is az emberek ahhoz, hogy nem tudnának megvenni maguknak sokféle gyógyszert. Úgyhogy az alapvető csökkentőket, fájdalomcsillapítókat, egyéb gyógyszereket, gyerekek számára a speciális készítményeket ők összeadták tavaly. Én ezért nagyon hálás voltam nekik, nem is gondoltam arra, hogy idén ennek lesz folytatása, vagy a 2011-es év végén lesz folytatása, és decemberben megint megkerestek, hogy megint összaraktak több százezer forint értékben gyógyszert, csak el kell értem valahova, és vihetjük is ki. Tehát ezek olyan gyümölcsöző kapcsolatok, amik valami deficitből indultak el, onnan indult el a történet, hogy hiány, szükség volt. És az a jó, hogy ez meg tudta mozgatni a magyar társadalmat, vannak emberek, akik elindulnak és tesznek a másikért. Hát én aztán megköszönhetjük a Holváth Ákosnak és Ágoston Sándor alapítványnak ezt a tevékenységét és hát azt is, hogy műsorunkban ö, tárgazatott minket erről. Érdemes megegyezni ezt a nevet, Ágóson Sándor Alapítvány, hogyha valakinek szándékában áll határon túli közösségeket segíteni, akkor keresztül megteheti. Úgy gondolom fogadókészek, akár egyébként? pénzzel, akár munkával. Én gondolom van honlap is, ahol elérhető a... Így van, az Ágoston Sándor alapítvány bármelyik keresőbe beírják, akkor rögtön megtalálják Igen. a honlapunkat, agostonalapítvány.tk, ez az alapítványnak a pillanatnyi honlapja, de ha e-mail címem megtalálnak bennünket, és írnak nekem egy e-mailt, akkor szívesen válaszolok levelekre is. Meg hogyha fölmerülnek jó ötletek, hogy hogy lehetne, és hol lehetne még hasonló munkába kezdeni, esetleg annak valamiféle támogatási rendszerét is valaki kitalálja, akkor ezekben szívesen gondolkodunk együtt azokkal, akik erre vállalkoznak. Jó, hát reméljük, hogy akkor mi is tudunk valamit a éteren keresztül segíteni, és hát további sikereket és jó munkát kívánok. És meg néhány perc, majd jövünk vissza, és akkor a, az osan láprofunk fogunk beszélni. Az osan pocsajáról vagy mocsáról, hadd benyem előre. Dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk a műsorunkat, Bányi Gézes Kolondzsia, Gábor, és Sarkadi Mátyás és Mónus Angéla maradt itt velünk, és át fogunk térni a belőle berangozott témánkra, egy kicsit ilyen mocsaras területe fogunk menni, abban reménykedve, hogy nem mi fogunk belefulladni. É, igen, hát... Igazándiból az élőlánc, ugye előbb fajdi mondtam azt a, a, a védelmetet, mert hogy még az, az a élőlánc valamilyen szinten módon a védelmetből nőtt ki, hát védelmetből sok mindenki nőtt, a, a, ez között az élőlánc is, tehát a, a, az élőlánc berkeiben évek óta egyikre fontosabb téma ennek a Dunakeszi lápnak a, a ügye, amelyikkel kapcsolatban próból is kontra csaták, csatározások folynak változó sikerrel, és hát ez azért is nagyon tanulságos, mert ugye egy tőke erős múlti cég, ugye az ellenfél, amelyik hát lényegesen nehezebb Eset, mint ö, ugyancsak nem könnyű volt mondjuk az Engőhegynek a védelme annak idején a, a hadügyminisztériummal szemben, Holmérő Minisztériummal szemben, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen tőkerős multi még nehezebb, keményebb ellenfél, még a katonáknál is, ö, és kitartóbb, és ezért hát vagyunk nagyon kíváncsiak ennek a stációira, valójában, hogy kezdődött az egész, ö, ö, tehát hogy ez egész harc az, miből indult ki, és, és hát majd fokozatosan eljuttunk odáig, hogyha most éppen hol tart. Most először nem a kötözködés kedvéért, de azért mégiscsak egy-két dolgot tisztázni kellene, erre, és ezt azért is, valóban tartalmilag is nagyon nagy jelentősége van a mocsár, az ingovány és a láp közötti különbség. Én nem vagyok biológus, előre bocsátom, de biztos vagyok benne, hogy egy biológus erre nagyon fölkapta volna a fejét, ugyanis a láp az tulajdonképpen a legértékesebb természeti élőhely ezek közül. Sőt, ha jól tudom, akkor a biodiverzitás tekintetében talán a legértékesebb élőhely. Tehát egy olyan terület, ahol nagyon nagy a fajgazdagság és nagyon-nagyon érdekes élőszervezetek találhatók meg, és ezeknek az egymásra hatása is nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon összetett és nagyon érdekes. Van egy ilyen szakkéfelelés eutrofizáció, hanem tévedek, hogy fokahatosan, ugye el feltöltődnek tavak, és fokahatosan Válik a tó ugye mezővé, hogy így mondjam, az ennek melyik fázisa alá? No, igen, na, tehát ahogyan előre bocsátottam, én nem vagyok biológus, de hát valóban arról van szó, hogy egy láp az ráadásul egy nagyon rövid vagy viszonylag rövid életű, tehát egy, egy múlékony természeti képződmény. Valahogy az élete, ahogyan én ezt laikusként megértettem, nagyjából úgy zajlik le, hogy hát ha keletkezik valahol egy olyan terület, ahol a víz meg tud maradni, akkor ott szép lassan kialakulhat bizonyos megfelelő körülmények között egy olyan életközösség, aminek nagyon fontos feltétele az, hogy ne legyen túl magas a víznek a szerves anyagtartalma, és más feltételekkel együtt egy viszonylag stabil életközösség kialakul. A dolog az akkor kezd fölborulni, hogyha túl magas lesz például az oxigéntartalma a víznek, vagy a szerves tartalom, megjelennek olyan például növények, cserjék, aztán később fák, amelyek révén ez a terület ez beerdősül, becserjésedik, beerdősül. Na most a, itt a lápoknál egy nagyon-nagyon fontos jellemző az is, hogy ebben az oxigénben, szegény vízben az elhalt növényi részek nem bomlanak le, nem pusztulnak el. Tőzegláp. Tőzeg, képződésnek igen. Ez most azért is érdekes, mert a lápokra vonatkoznak ugye különböző kritériumok, tehát világosan meg van határozva, hogy mit tekintünk lápnak, mit kell annak tekinteni. Ez törvényben rögzítve van, Aminek az a jelentősége, hogy Magyarországon a természetvédelméről szóló törvény kimondja, hogy amennyiben egy terület lápnak minősül, akkor az automatikusan természeti védettséget élvez. Tehát ennek jó jelentősége is van, hogy egy terület lápnak minősül vagy sem. Te felismertük a lápnak a jelentőségét hivatalos szinten is országosan. Így van, így van. na most ez azért is van, mert Magyarország, hát az ugye köztudomású, hogy a 19. században még rendkívül gazdag volt természetes vizekben. Na most a folyószabályozás, a lecsapolások következtében ezeknek a természetes vizes élőhelyeknek a döntő többsége elpusztult. A fennmaradt ö, területeknek ö, csak egy nagyon kicsi része láb. Egyébként Európában még ezzel a nagyon kicsi hányakból is viszonylag jól Magyarország, de ez azért nagyon nagy jelentőségű, mert az eredetileg e, lápok e, so, köré, e, körébe tartozó területeknek csak egy nagyon-nagyon pici töredéke maradt fenn, és még ezeknek a lápoknak is csak egy nagyon-nagyon pici hányad a tőzegláp. Tehát ennek a Dunakeszi lápnak a jelentőségét ez is adja, hogy ez egy tűzegláp. Mekkora ez? Hát, Mekkora volt? Mert ez egy sajnos egy olyan folyamat, aminek a következtében ennek a területe egyre csökken. Hajdon még a 19. századi katonai térképek például így mutatják a területet, ez tulajdonképpen Dimakeszi déli határától egészen a mai káposztás megyeli lakótelepig tartott ez a lápos terület. Később az 1960-as... A Dunának, épült, ez egy magas hatra épült, lehet is látni, amikor beérkezik az ember a városba, egy emelkedés van. A Dunának, tehát a hajdani Dunamedernek egy, egy teraszára épült, egyébként egy ilyen Dunaterasznak a tövében jött létre ez a tőzegláp. Tehát nagyon jól megfigyelhető, ez egy sok méter magas partfal, aminek a tövében keletkezett ez a Dunakeszi tűzeglát. Na most ennek egy jelentős részét sajnos az 1960-as években tönkretették azzal, hogy kibányázták innen a tűzeget. Ez a terület, ez egy ilyen felhagyott bánya területté vált az 1960-as évekre, és akkor teljesen jogszerűen egyébként a MÁV Sporthorgász Egyesület kapta meg ezt a területet, és kezdte el használni horgásztóként a, a visszamaradt bányogödröket. Ennek azért van jelentősége, mert ez a horgászegyesület vált később, egy nagyon fontos zászlóvivőjévé annak a tiltakozásnak, amely azért indult, hogy a tűzegláp még eredeti állapotban megmaradt részei azok fennmaradjanak. Ezzel tulajdonképpen választattam arra a kérdésre is, hogy hát itt nem csak az élőlánc szerepel azoknak a szervezeteknek a sorában, amelyik a, amelyek a Dunakeszi tűzeglápért küzdenek, hanem itt sajnos már egy nagyon hosszú előzményről van szó, tehát itt sok-sok szervezet és magánszemély kapcsolódott be az évek folyamán ebbe a küzdelembe, majd erre a történetre még térjünk vissza. Viszont azt még érdemes tisztázni, hogy később aztán a lápnak az északi részét is elpusztították, ugyanis ott egy szeméttelepet hoztak létre, majd a déli részét is lecsippentették az m 0 körgyűrű miatt, tehát tulajdonképpen ami megmaradt, az az m gyűrű és a horgásztavak közé szorult, nagyon pici, 17 hektáros terület. Ez azért jelentős, mert ez a 17 hektár ez éppen akkora, hogy nagyon pici ugyan, de még egy életképes méretű terület. Tehát ez komoly szakmai vélemény, hogy ez a terület, ha ekkora, akkor még fönn tudja tartani magát. Itt még zavartalanul tudnak élni azok az állatok, növények, amelyek az értékét adják a területnek, azonban ha tovább csökken ez a terület, akkor ez az életképesség már alapjaiban megkérdőjeleződik. Na most a terület történetéhez tartozik, és ez egyébként egy jellemző magyar fejlemény, hogy ez a terület is a Gödi Termelőszövetkezet tulajdonában volt. Amikor a Termelőszövetkezet feloszlott, akkor megkapta a hajdani tsl elnök, az utolsó tsl elnök. Tehát magánkézbe került ez a terület. Nem volt ügyetlen ember, aki arra számított, hogy érdemes ezt a területet megszerezni, hiszen ez aranykorona értékben tulajdonképpen egy e, értéktelen e, terület, tehát ezért nagyon nagy területeket lehetett ugye e, megszerezni, e, viszont a későbbiekben, ugye Budapest és Dunakeszinek a határán egy ilyen terület az e, föl fog értékelődni. No, hát ez akkor következett be, amikor az emulás gyűjű megépült, és a szomszédban az Osan megépítette az áruházát. E, az ez eredeti lápterületen kívül építette meg az osan? Igen, az igen, tehát az az ipari park, ami Dunakeszi déli határában e, létrejött, az emlulás gyűrűig terjedően, az e, nem lápos terület volt, e, az egy e, gyümölcsössel, rétekkel tavolt terület volt. E, ez tulajdonképpen természetvédelmi szempontból nem volt egy különösebben értékes terület. Azonban már akkor, amikor megépült az Osannak ez az áruháza, akkor készültek olyan tervek, hogy ezt az áruházat és hát ezt az egész ipari parkot a lápon keresztül lehessen megközelíteni. Tehát úgy vezessék oda az utat, hogy az keresztül szeli a lápot. Ez ugye már egyértelműen avval járt volna, hogy a lápot megsemmisítik, hiszen önmagában egy ilyen útépítés az akkora tevékenységgel jár, akkora földmunkával, ami egy ilyen nagyon érzékeny élőhelyet súlyosan érintett volna. Tehát tulajdonképpen ez volt az a pillanat az 1990-es évek végén, amikor elkezdődött a káváriája ennek a területnek, és, Azosan mikor épült meg? Mióta van ott Áruház? 2001-ben nyitották meg az Osan Áruházat. Az is egy érdekes dolog, hogy akkoriban ez az Áruház volt a világ legnagyobb Osan Áruháza. Hm. Tehát ez azért jellemző arra, hogy ez nem egy kicsi vállalkozás. Egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy az Osan-nak a birtokában nem csak az a terület van ami konkrétan az áruház és a hozzá tartozó parkoló területe, hanem az egész Dunakeszi déli ipari park azosan tulajdona, és bérbeadja más áruházaknak. No ennek azért van jelentősége a tűzegláb szempontjából, mert ugyanez az elképzelés a tűzegláb tekintetében is. Ezt időközben megvásárolta azosan ettől az utolsó TSZ-elnöktől, azzal a szándékkal, hogy itt áruházakat épít, amelyeket bérbead különböző más áruházláncoknak. E, emögött egy nyilvánvaló és egyébként valószínűleg jól működő gazdasági számítás van. Hát igen, meg közvetlenül az autópálya mellett van azért, ez ilyen szempontból nagyon értékesnek tekinthető, igen. Így van, és hát hogyha egy helyen a butortól kezdve az elektronikai cikkekig mindent meg lehet vásárolni, akkor az emberek inkább idejönnek, mint sem egy más áruházba. Tehát tulajdonképpen a kálvárgya az ekkor kezdődött, és az egy nagyon érdekes momentum ebben a dologban, hogy akkoriban ezt az útépítést tulajdonképpen egy mozdulattal le lehetett söpörni az asztalról azzal, hogy nota hiszen ez egy tőzegláp. Ez teljesen egyértelmű volt. Uh -huh. És emiatt e, nem is úgy épült meg, nem is azon a nyomvonalon épült meg a, az, az ipari parkba vezető út, ahogyan azt eredetileg tervezték. ez no, ezután a terület rájöttek, hogy mással kell próbálkozni, hogy ha tűzeljápón keresztül nem lehet utat építeni, akkor erről a területről valamilyen módon ki kell mondani, hogy ez nem tűzeljáp. Ez egy teljesen abszurd formulat. Itt nekem még mielőtt még mi tovább lépünk, ha ez egyértelműen környezet vagy természetvédelmi terület az állapota miatt, akkor mondjuk mi nem sajátítja ki az állam? Hát ez, ez nagyon sok problémát vet föl. Ugye alapvetően vannak olyan államok... Vagy miért nem tiltja meg a... határozottan ennek a, a, a fölhasználását. És Igen. ezzel az értékét is mondjuk beállítja, még mielőtt a TSZ elnök ugye sokszors haszonnal eladná, és adott esetben még a TSZ elnök... Köt lehetett volna az eredeti áron kárpotolni, úgymond, hát persze nagyon szívta volna a fogát, de az állam normális áron államosíthatta volna. Na ez egy nagyon lényegbe vágó kérdés, hogy egyáltalán mi az értéke egy ilyen területnek. Tulajdonképpen van egy valóságos értéke és egy virtuális értéke. A valóságos értéke az ugye az, hogy mire tudom használni. Abban az esetben, hogyha ez mezőgazdasági terület, akkor semmire. Akkor nulla az értéke. De ha akkor hogyha... se, ha az természetvédelmi terület, akkor szem lehet használni, No igen, de itt most akkor kicsit külön kell választanunk, hogy ez az objektum, ez a fizikai valójában micsoda, és micsoda papíron tehát a földhivatali bejegyzése mi. Illetve a település szerkezeti tervben, a helyi építési szabályzatban milyen helyet foglal el. És akkor itt nagyon fontos számba venni, hogy tulajdonképpen kik azok, akik erről a kérdésről döntenek. Ebben Magyarország egy történelmi hibát követett el az 1990-es évek elején, ugyanis Magyarországon teljes egészében átadták az önkormányzatok kezébe az arról való rendelkezés jogát, hogy egy területet minek soroljanak be bizonyos korlátozásokkal természetesen, tehát mondjuk egy természetvédelmi területet nem lehet olyan egyszerűen építési övezetté változtatni. De azért mégiscsak itt az történt, hogy egy önkormányzat egy olyan jogosítványt kapott a kezébe, ami messze túlmutat a saját hatáskörén és a saját jogain. Azért is, mert egy-egy település az erről való rendelkezés során hozhat olyan döntéseket, ami más településre is hatással van, erre is jó példa Dunakeszi, hiszen olyan mértékű beépítéseket valósított meg, vagy tehát lehetővé az önkormányzat, ami befolyásolja például a szomszéd-budapesti kerületek forgalmát is, de azért is, mert bizonyos trükkökkel tulajdonképpen, abszurd módon egy ilyen területről, tehát egy ilyen a valóságban nyilvánvalóan természeti értékkel bíró területről is ki lehet mondani, hogy ez egy beépítésre szánt terület, tehát egy kereskedelmi célú övezet. Ez tulajdonképpen úgy lehetséges, vagy úgy vált lehetségessé Dunakeszin, hogy 2003-ban a Dunai Poly Nemzeti Park kimondta, hogy ezen a területen, illetve rávis ennek a területnek egy nagy részén nincsen láb. Miután ezt kimondta a Nemzeti Park, ezután a Dunakeszi Önkormányzat e, azt mondta, hogy no, akkor ez a terület lehet ipari kereskedelmi övezet. E, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen jó hiszeműen járt el, de azért ez nem egy Nem De miért mondta rom. ki a hatóság ezt? Ha ez egy jó úgy kérdés. Úgy volt, vagy nem volt úgy? E, ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis először bejegyezték a teljes területre, a védettséget, azon az alapon, hogy itt tőzeg. Mondjuk a lápnak a láp mi volt? Tehát azt ö, nem lehet mondjuk szemrevételezésre meglápítani, vagy valami egyszerűbb módszerre? Dehogy nem. E, annyira, hogy ha kimegy az ember, tehát aki kint járt, annak még senkinek nem De volt Én láttam erről ez egy képeket, ez között, Jurassic Park-szerű valami, tehát egyáltalán nem úgy néz ki, mint valami kiszáradt dolog, hanem ilyen, ilyen ős... Hát igen, illetve, illetve azért az hozzá tartozik és egyébként egy nagyon fontos jellemzője ennek a területnek, hogy ez egy úgynevezett mozaikos terület. Tehát vannak olyan részei, amelyek eh, egészen, tehát, eh, egészen nyilvánvalóan láknak minősülnek, eh, vannak olyan részek rajta, ahol ilyen kísérleti tő, tőzekbányás miatt kisebb tavak vannak, és vannak olyan részei, amik eredetileg is tehát a geológiai keletkezés következtében nem voltak lápok, ezek tulajdonképpen ilyen kis homok magaslatok, vagy ilyen elnyúló kis magaslatok, amelyek úgymond mindig is kilógtak a vizes területből. Na most ennek biológiai jelentősége is van, mert vannak bizonyos élőlények, amelyeknek pontosan erre van szüksége, hogy legyen lápos terület is, meg legyen száraz terület is. Tehát kell az ill, az, az, ahhoz, hogy itt meg tudjanak telepedni. Azonban ez a jellemzője, hogy a területen vannak, tehát az egész telken vannak olyan részek, amelyek nem minősülnek, lápnak, no, ez tette lehetővé, hogy kimondják a terület nagy részéről azt, hogy ez nem láp. Uh -huh. Természetesen ez az állítás természetvédelmi szempontból, jogi szempontból egyáltalán nem helytálló, uh -huh. de hát ehhez ezt be kell bizonyítani. Ez egy egészen abszurd történet volt a 2000-es évek folyamán, hogy hoztak. Ugye a Dunai poly Nemzeti Park hozott egy ilyen döntést, hogy ez a terület nem minősül lápnak. Azt azért meg kell jegyeznünk, hogy ez egy nagyon furcsa levélváltás volt a Dunai poly Nemzeti Park akkori igazgatója és a terület hajdani tulajdonosa között, amelyben a nemzeti park igazgatója egy találkozót, egy személyes találkozót ajánlott a terület tulajdonosának, amely során egyeztethetnek arról a kérdésről, hogy ez a terület lápnak minősüljön vagy ne. Aha, aha. Sajátos módon... Az sikeres volt. Igen. Valószínűleg igen, Én mert, is, három, is napos jó, mert... Három, három napos emelkedéssel, három napos emelkedéssel, 2003 márciusában. Nyilván az az akkor még a civileknek hát gőzük se volt arról, hogy ott mi folyik. Persze, hát ez, ezek igen. nem nyilvánosan zajló események. 2003 után aztán elindult egy hosszú folyamat, a civil szervezetek kérésére elkezdték vizsgálni azt, hogy na akkor ez a terület láp-e vagy nem láp, ha ez a terület nem láp, akkor hol van a Dunakeszi láp és meddig terjed, mert tulajdonképpen a jogszabályi rendelkezések értelmében ezt földhivatali bejegyzésre alkalmas módon körül kell határolni a lápot, és be kell A célszerzetek hogyan ne meg, hogy ezzel foglalkozni kell? Hát első menetben úgy, hogy a Horgász Egyesület értesült arról, hogy azt a bizonyos utat, amelyik az osamhoz vezet, azt közvetlenül mellettük akarják megépíteni. És tulajdonképpen akkor ennek, vagy emiatt kezdődött egy tárgyalássorozat, tehát tulajdonképpen ez volt az oka annak, hogy egyáltalán tudomást szereztek róla. Na most ezután ugye a civil szervezetek kérésére elindult ez a vizsgálat, hogy megállapítsák, hogy hol is van a láb, és nagyon-nagyon sajnálatos módon végül is 2009 nyarára olyan döntés született, hogy ennek a területnek semmelyik részén nincsen tőzegláp. Ez egy döbbenetes dolog volt. Tehát ezt kiröntött el? Hát ez ugye fellebezések során a Közép-Dunavölgyi Természetvédelmi Felügyelőség, majd az Országos Természetvédelmi Főfelügyelőség döntéseként született meg. Aha. Ebben, ez egy nagyon ágas-bogas történet, én nem mutatnám a hallgatókat azzal, hogy ezt elkezdem részletezni. Volt benne olyan szakértői vizsgálat, amelyik bizonyíthatóan nem a vizsgálat számára kijelölt területen zajlott, és nem olyan talajminták alapján mondtak ki szakértői véleményt, mint amilyen alapján kellett volna, tehát nem arról a területről vettek mintát, ahonnan kellett volna, és hát tulajdonképpen ilyen kanyarok... Kinek a szakértője volt? Ki rendelte ki? Jön, ki? Hát ez, ezt az országos természetvédelmi főfelügyelőség rendelte ki ezt a bizonyos szakértőt, Egy dr. S. Nagy Lászlónak hívják egyébként, és ő aztán be is perelt minket rágalmazásért. Ez nem, nem, az nem az is, szóval. Nem? Ő aztán be is perelt minket egyébként rágalmazásért, amikor mi szóvá tettük, hogy nohát, nohát, ez a talajmintavétel nem a megfelelő helyen történt. És hát sajnos ezeknek a döntéseknek a következtében, aztán 2009 nyarán úgy nézett ki, hogy semmi sem áll már az útjában annak az építkezésnek, amit itt az Osan tervez, és aminek a célja az volt, hogy még az eddiginél is nagyobb áruházat építsen föl ezen a területen. Tehát a, ö, mai 45 ezer négyzetméteres osanáruház szomszédjában egy 47 ezer, ha jól emlékszem, 47 ezer négyzetméteres Igen, áruházat számítottak. Amit egyébként hát más áruházláncoknak akartak bérbeadni. A hírek szerint IK-nak, KIK-nak, tehát egyéb és egyébként az IKEA tekintetében ugye a környezetvédelemmel kapcsolatban álló, vagy tulajdonképpen jó hírben álló cégeknek. Na most ez a folyamat tulajdonképpen azon bicsaklott meg, hogy 2009 őszén egy civil ellenállás bontakozott ki. Ennek nagyon fontos szereplője volt a már említett Horgász Egyesület mellett a munkacsoport, akik már, a 2000-es évek folyamán is nagyon aktívan részt vettek ebben a tevékenységben, és éppen ők kérték a láb területének a körülhatárolását, a merellapítását, és hát aztán végül is ennek a tevékenységnek a nyomán 2010 elejére visszavonták azokat a határozatokat, amelyek nyilvánvalóan jogsértőek voltak, és tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy tiszta lappal újraindul a történet, kötelezték a természetvédelmi felügyelőséget arra, hogy folytasson le egy új vizsgálatot. A bírosság? A főfelügyelőség. Tehát a főfelügyelőség visszavonta a saját határozatait, illetve az első fokohatóság, tehát a, a közép-dunavölgyi természetvédelmi felügyelőség határozatait, és új eljárásra kötelezte a természetvédelmi felügyelőséget. Na most ez a vizsgálat zajlott aztán 2010 és 2011 folyamán, nagyon érdekes kanyarokkal és sok olyan momentummal, amelyről szintén érdemes beszámolni. Most uh, szeretném a Mónus megkérdezni, hogy a Develgő munkacsoportot. Két, önkéntese. Ö, önkéntese, igen, ezt De. nagyon fontos kihangsúlyozni hogy hogy sikerült elérni ezt, hogy a felügyelősség a saját határozatát fölülvizsgálja, mert azért ez nem lehetett egy kis történet. Ezt uh, átengedni egyedül Igen, még Marcinak. mindig jó. Hát tulajdonképpen a már említett 2009 őszén kezdődött civil szervezkedés vezetett oda. Ennek volt olyan lépése, ami a helyszínen tartott tüntetés volt, aláírásgyűjtéssel egy Petícióval fordultunk Szabó Imre, akkori miniszterúrhoz. Az is egy nagyon érdekes és talán említésre méltó dolog, hogy a miniszterúr elrendelt egy felülvizsgálatot, hogy vizsgálják felül, hogy ez a főfelügyelőségi határozat helytálló-e, és nem várva be, ennek a miniszteri felülvizsgálatnak az eredményét a főfelügyelőség saját hatáskörben visszavonta a saját határozatát. Na most ezzel, mint egy megszűnt ez a főfelügyelőségi határozat, és az a kérdés, hogy tulajdonképpen ez milyen felelősséget vett föl, milyen szakvélemények alapján született, azokat a szakvéleményeket kifogadta el, és miért fogadta el, miközben azok teljesen nyilvánvalóan nem helytálló szakvélemények voltak, az a kérdés a továbbiakban egész egyszerűen nem volt téma. És ez azért a... Felelősség nincs. Hát igen, nincsen felelősség. Ez tulajdonképpen azt hiszem a jogrendbe vetett bizalmat alapvetően megingadhatja az emberekben, hogyha... Ezen közben a láphoz hozzá nyúltak? Volt ilyen próbálkozás, egy Mert ugye több évvel eltelt úgy, hogy olyan határozott birtokában voltak, hogy nem láp. Ez igaz. Tehát, na odáig talán érdemes visszamenni, hogy Kinek van még felelőssége ebben az ügyben, és mit lehet csinálni a területen? Tehát attól még, hogy nem lát, attól még ez nem válik egy beépíthető területté. Ez a terület része volt a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. Ez az ökológiai hálózat egy csomó rendelkezést tartalmaz, és egy olyan területen, ami része ennek a hálózatnak, nagyon kötött, hogy milyen tevékenységet lehet végezni. Ez van a 2000 ez, Nem, nem. Ö, ez, ez a nemzeti ökológiai hálózat, ez egy önálló fogalom, tulajdonképpen azt határozza meg, hogy egy-egy területet e, mivé lehet besorolni, tehát egy önkormányzat mibe besorolhatja be. Ez azért ez egy nagyon van fontos. egy katasztter, erről teljesen Igen, is igen is erről van egy teljesen nyilvános kataszter a minisztérium honlapján mm. fönt is van, tehát bárki meg tudja nézni. Na most annak ellenére, hogy ez a Dunakeszi tűzerláp, e, benne volt a Nemzeti Ökológiai Állózatban, a Dunakeszi Önkormányzat megszavazta, hogy ez legyen kereskedelmi, ipari övezet. Ez egy teljesen jogszerítlen lépés volt, és nagyon súlyos kártérítési felelősséget is felvett. <tos> Sajnos az egész történetnek van egy ilyen vonulata, hogy ezek a hibás állami igazgatási döntések, tehát a természetvédelmi hatóság döntései és az önkormányzatnak a hibás döntései olyan fegyvert adnak a tulajdonos kezébe, amivel akkor sem lehet most már megbirkózni, hogyha kiderül ezekről az állami igazgatási döntésekről, hogy ezek hibásak voltak. Ugyanis a tulajdonos arra hivatkozhat, hogy neki jóhiszeműen szerzett jogai vannak, ő egy olyan területet vásárolt meg, amelyet az önkormányzat beépíthető vezetbe sorolt, tehát ő azért vette meg nagyon drága áron ezt a területet, mert arra számíthatott, hogy ezt beépítheti. Na most itt térünk vissza ugye ahhoz a kérdéshez, hogy valójában mi is az értéke egy ilyen területnek. Bizony, és ez megint csak egy nagyon súlyos felelősség, egy önkormányzat azzal a döntésével, hogy beépíthetővé sorol egy területet, fölveri az árát. Na most ezt nagyon meg kellene vizsgálni, hogy milyen okból milyen területet minősít egy önkormányzat beépíthetővé. Ezzel ugyanis egy óriási értéktöblet keletkezik, hogyha ezt a területet eladják, mint ahogyan itt ez történt, hogy a e, hajdani TSZ-elnök óriási haszonnal tudha, tudta továbbadni az osannak ezt a területet. Ez a haszon, ami itt keletkezik, ez kinek a javát szolgálja? E, részesül ebből a Dunakeszi lakosság mert tulajdonképpen az, hogy itt egy áruház az nem adónak eszi lakosság használt szolgálja, hiszen arról nincsen szó, hogy nem tudnának hát habitat. az ipar bűzési az keresztül mondhatják a szát, azt mondani, nézzük csak meg, hogy egy multi mennyi fizet elenyészű. Tehát Dunakeszi költségvetésében is, ha bár erre nagyon vastagon szokás hivatkozni, az a tétel, ami befizet az Ossan adóként, az egy minimális összeg. Különösen ahhoz képest minimális összeg, hogy mekkora haszon megszerzésére e, jó, hogy e, mekkora haszon megszerzését tette lehetővé az a döntés hogy ezt a De a mondhatja tétel. az oszán, hogy hát ehhez aztán végképp nincs közel a környezetvédőknek. Mert ez egy... Eg Természetesen ehhez nincs. Tehát Itt a ebbe, vélem... ebbe belekötni... Igen, egy vállalkozó e -e. az tulajdonképpen úgy kezeli a dolgot, hogy ő megvette egy területet, ő neki ott valamit szabad csinálni, és végezhet egy tevékenységet. De van egy, tulajdonképpen egy univerzális vonatkozás a dolognak, hogyha ez nem is lenne természetvédelmi terület. Akkor is teljesen jogszerű lenne, hogy egy ö, ilyen átminősítést feltételekhez kössön egy önkormányzat. Ez a gondolkodás, ez sajnos nagyon későn jelent meg a magyar jogrendben, hogy egy önkormányzat kérhet kompenzációt ö, egy ilyen lépésért, és bizony ezek a, ö, a kompenzációnak a mértéke az Magyarországon elenyésző, ahhoz képest, amennyit nyugod, nyugaton kérnek egy ilyen lépésért. Tehát Nyugaton teljesen elfogadott, hogy az érték növekedésnek 25-30%-át egy önkormányzat elkéri. És teljesen jogos is, hiszen egy csomó infrastruktúrális beruházás válik szükségessé hogy hogyha egy terület, például mezőgazdasági területből mondjuk lakóvezetté válik. Egy csomó terhe keletkezik egy önkormányzatnak. Na most, ez Magyarországon, és ezért mondtam, hogy ez történelmi hiba volt a 90-es évek elején, hogy itt teljesen oda dobták a gyeplőt a lovak közé, mert a Dunakeszi esetében is ugye azt egy olyan versenyfutás alakult ki, hogy Jóskának, Pistának a Szántóföldjét átminősítették lakóterületté, oda rengeteg ember költözött, rengeteg szükség keletkezett, tehát iskolára, óvodára van szükség, ezt most nem lehet máshogy kielégíteni, csak úgy, hogyha a maradék területeket, amelyek egyébként beépítésre már nem annyira alkalmasak, tehát például természetvédelmi területek, valahogyan azokat is átminősítik, és ipari jövezetté változtatják, mert abból remélnek bevételt, amiből ki lehet elégíteni, azokat az igényeket, amelyek a lakóterületi minősítés következtében keletkeztek. Tehát egy olyan ördögi kör alakult ki, aminek a vége az, hogy gyakorlatilag minden centit be kell építeni, hogy valahogy be, le, be tudjunk tömni egy olyan lyukat, ami egy korábbi hibás döntés miatt keletkezett. Ebben a műsorban több alkalommal is hát astoroztuk ezt a gyakorlatot már évek óta kázi állandó szakértőnk mikoros rendével karöltve Várostelvezői hát szempontból, hogy mennyire hibás gyakorlat ez, hogy a terület fedétékelődés tehát nincs értéknövekedési adó. Hogy egyébként már két háború között is be akarták vezetni, és valahogy akkor is mindig elmaradt, hát spekuláció mindig volt, de ez ős ősbűn, egyik bűne ennek a mostani rendszernek, hogy valóban a lovak közé dobták a gyeplőt, és mi példaként egyébként az ugyancsak ebben az irányba haladó metróvonalat hoztuk fel a Váci úttal együtt, hogy iszonyatos mértékben fölmentek a ingatlan árak, egy állami nagyberuházásnak a köszönhetően, és abból az állam számára semmi nem számolott vissza. Tehát hogyha ez gyakorlatán válhatott volna, akkor a visszafolyó összegből lehetne újabb beruházásokat finanszírozni a közösség részéről, amelyek másik területfelejtékelődést hoznak létre, és újabb beruházásokat, tehát ez egy ilyen multiplikáló hatása lehetne a városnak. Ezzel szemben a új építési törvény, ami hát most már nem annyira új, de akkor még új volt a 90-es években, amikor meghozták, és az előteresztésért még akkor nem, tehát még nem volt a törvény még kihirdetve, hanem előteresztés volt, és benne volt egy olyan lehetőség, hogy étegnövekedési adó. Hát már az ki szórták és már hát, a parlament ő... nem is tudott kerülni. Én feltételezem, ez az egész. persze ez nagyon csúnya föltételezés, hogy ez azért van, mert azért csúrönt, cseppent zsebekbe pénz, és hogyha ezt a ezt egy ilyen adóba úgymond mond, lekötöd, akkor senki a zsebébe többé nem fog kapni pénzt. Na, akkor Így pedig a, a oda szavazó képviselők egy része legalább kifejte egy kis lobby tevékenységet, és az a gyanúm, hogy ezt nem ingyen teszik. Most, ha ezt Magyarországon természetesen tekintjük, ott egyáltalán nem termécsetes, sőt elképesztő. De ez ezért nem is engedik az ez átmennyem. egy félbalkáni vagy fél-ázsiai minősítettetlen állapot, ami Magyarországon ez tekintetben van, egyáltalán el, nem elfogadható. Mindenkit tudja, ez így megy, de nem szükséges, hogy még ezt tudomásul is vegyük. Ha ez normálisan működne, akkor nem egyes -egy meg kell az a pénz, hanem a közösséget gazdagítaná az a pénz, horribil aki aki végül is a, a, a terület, vagy a, aki volt a terület, aki a város tervezésének a, az alanya, ugye a helyi közösség, az önkormányzat, a helyi hegyben lakók a polgárosnak a közösség egy jelenti, erreheti állapotába, és itt tovább. Tehát és a multipika hatás lévén még a befektetőtnek is jobb, jobb lenne, mint hogy most ilyen ö, kiszorítós kell játszani egyik a másikával szemben. Tehát ö, mindenképpen ö, egy, egy ősbűne a, a, a, a szakmának is egyébként, hogy ezt nem lobbizta ki. És valóban, amit, amit Sarkariváltan mondott, hogy utána kénytelenek újabb területeket átmenősíteni, ez volt, egy pilóta játék, Hogy eljátszom a pénzt, és akkor majd ott újabb belépők révén tartom fenn a, a rendszert, miután azt az összeget, amit erehetőleg befizettek, azt már régeséggel szórakoztam a fékára és, és még egy összefüggés szeretnék elmondani, ez pedig a település szerkezeti hatás, hogy hogy az ilyenfajta természetvédelmi területeknek, vagy be nem épített területeknek az is egy különös jelentőséget ad, hogy az utolsó elemei a zöld gyűrűnek, ami Budapest körül eredetileg létezett, és meg is kellett volna őrizni, és hogyha nem őrizzük meg, akkor Budapest egy ilyen 50 kilométer átmérő hatalmas konglomerátumá válik, egybeépítve az egész, mert Los Angeles, a nem érünk egyik végétől a másikig, csak autópályákat látunk, meg bevásárlóközpontokat, központokat, meg benzinkutakat, meg lehetne sorolni a dolgot. Hát ha ezt akarjuk, akkor ezt a gyakorlatot kell folytatni, és, és se íze, se bűze nem lesz ennek a városnak. Tehát húsz évvel ezelőtt voltam egy ilyen Greenbelt bejáráson, Töröbbálinton és Budersen, ahol ö, az volt a témája a dolognak, hogy, ö, hogy lehetne megvédeni a város körül a Zöldgyűrűt, de már azzal dicsekedett az akkori Töröbálinti, meg akkori és nagyon sokáig továbbra is uh, buddolási polgármester, hogy micsoda a fejlesztések lesznek itt, lakóparkók, bevásárlóközpontok és mit tudom én, és a lovaka közé a gyeplőt elve alapján, ez meg is rendben, meg is valósultak. Az állam még ilyen sem nagyon viselkelehet ebben az esetben. Uh, tehát ezt annak idején is leírtuk már, és itt, itt ezen a helyen is számtalan alkalommal ostoroztuk ezt a tevékenységet. Egyik megelenési formája most éppen az a Dunakeszi ügy. És tulajdonképpen ennek a zöldgyűknek egy nagyon fontos eleme ez a tűzegláp, amiről ugye egyébként az MTI-nak a biológiai osztálya mondta ki, hogy a hajdal Budapestet körülvevő zöld területeknek egy nagyon fontos környezettörténeti maradványa is. Na most visszatérve a történetben oda, hogy 2010 tavaszán tehát úgy tűnt, hogy nagyon pozitív fejlemények történnek, visszavonták az eddigi rossz határozatokat, újraindult egy vizsgálat. Na most ennek a vizsgálatnak az eredményeként idén, bocsánat, 2011. augusztusában megszületett egy határozat, ami a láp terület itt ugye egy kettiósztott területről van szó, tehát a keleti részére, amely egyébként teljesen egyértelműen teljes egészében láp, tehát ott nincsenek még ilyen homokos magaslatok sem, erre kimondta, hogy ez valóban egy lápnak minősülő terület, tehát védett. Nos, úgy gondoltuk, hogy idáig legalább eljutottunk, és bár azzal tisztában voltunk, hogy tulajdonképpen a láp nyugati része, nagyon fontos és érzékeny, abból a szempontból, hogy az esik közel az azosan mai épületéhez. Tehát tulajdonképpen, hogy a terület mérete fog-e csökkenni és egyáltalán itt megvalósul-e olyan beruházás, ami veszélyezteti a többi értéket, az tulajdonképpen egy másik kérdés. Abban a tekintetben legalább földélegezhetünk, hogy a láb keleti részét védetté nyilvánítják. Ehhez képest volt sajnos hideg az, hogy egy magát környezetvédelmi, civil szervezetnek nevező e, társaság fellebbezés nyújtott be ez ellen a e, határozat ellen. Erről hallgassuk meg újra. Üdvözlöm veszélye. én is a rádió hallgatókat, így a vége felem Márci többször említette azt, hogy hatalmas nyomás van a hatóságokon minden engedélyeztetési eljárás felett, és mindig is sejtettük, hogy valami lobby politika állhat ezek mögött, hogy ekkora befolyással vannak az eljárásokra. És ez az új határozat kiadása az augusztusi. Egy nyomás megszűnését jelentette volna, jelentette, volna, jelentette. jelentette volna, vagyis én kimerem mondani konkrétan, hogy az előző két kormány tudott lobbizni a hatóságoknál, hogy a civilek ne tudjanak eredményt eljadni lápügyben. Ez a zöld zóna számunkra ismeretlen szervezet volt, aki bejelentkezett ügyfélként, hogy megtámadja a határozatot, hogy ami végre kimondta, az, hogy a láb egyik része az Tehát láb. Nem, volt, már nem, nem a zöld zóna? Reali zöld zóna, gondoszt, nem. kérdés volt. Nem, nem. Nem, hát egyik zöld szervez, szervezet sem hallott még róluk, de a szervezet az 2006 óta Aha. már működik, és próbáltunk utána járni, hogy ki lehet az a zöldnek mondó magát, a zöldnek mondó, magát, maga, Zöld, magát mondó szervezet, aki az alapító kiratával ellentétes tevékenységbe, tevékenységet támad meg, vagyis ő azt akarta elérni a, a, a, a határozat megtámadásával, hogy, hogy végülis a láp az nem láp. És ez egy természetvédő és egy környezetvédő egyesület nem tehet ilyet, hanem a értékek megőzésé, megőzésé a hangsúly. Most kik ezek? Hát kik ezek, erre voltunk mi is kíváncsiak, és találtunk egy jelentkezést 2008-ban a a 20. kerületben az Aldi üzletláncnak a építésébe jelentkeztek be, ami végül is nem jelentett számunkra semmit, de megnéztük a térképet, akkor viszont egyértelmű volt, hogy ott is egy Osan ügyben, Osan ügyben jelentkeztek. A Kisperi a Nagykörösi út mellett lévő ö, Osán áruházat, dél Délpest, az annak sokat mond, hogy a Szent Lőrinci és a, a Nagykörösi út találkozásában pont a Ossán lehajtás, lehajtó részénél épülne egy új élelmiszerlánc, az nem tett volna pozitív hatást az Ossán forgalmára. És mindenféle mindenféleképpen meg kellett akadályozni. Így, ha valaki látja ezt, de a helyet nem ismeri, akkor nem konkrét számára az, hogy a zöldzóna, mert egyszer tetsz szívességet az osz A A zöldzóna az lehet egy sima civil szervezet, nem mondhat semmit, de viszont, hogyha jobban megnézzük a tagjaikat, akkor olyan magas politikai körökhöz vezettek a szállnak, ami megdöbbentő, hogy alvó egyesületek, civil szervezetek létezhetnek ma Magyarországon, amit politikai és üzleti célokra akarnak felhasználni, és fel is használtak most másodszorra. És nagy, a, nagy a valószínűsége, hogy többet is találnánk ebből országos szinten. Hát szerintem azért ez csak a mi naivitásunkat mutatja. Én például a, a, a sok-sok évvel ezelőtt találkoztam, gyönyörű füzet, környezetvédelem, papírfölújítás, illetve felhasználásról, és, és ki van mögötte? Tetrapak. Hogy a gyerekeknek vigyünk nem tudom, hogy micsodát, erre már van egy állandósított szó, ezt úgy hívják, hogy zöldre festés. Ez egyre tudatosabb. És ezt, ezt, ezt néha egészen gátlástalanul csinálják. Ezek a a hallgatóktól elnézést szeretnék kérni, hogyha nem higazok. is Nem is el ilyen módon, mint ebben az esetben, mert itt most egy kicsit el is bújtak talán. Végül most nem volt nehéz rájuk jönni, mivel elkövettek több hibát is, uh -huh. mivel az előző kormányhoz szorosan köthető emberekről van szó. Uh -huh. um, Azonos címekre be, jegyeztek be cégeket, alapítványokat, egyesületeket, szervezeteket. Van olyan, egyesület, van olyan szervezetük, akik ugyanezzel az elnökségi taggal, egy másik a szimbiózis környezetvédelmi és ifjúsági szervezetnek, pontosan mondom a nevét, ők a magyar rádió és a magyar televízió kuratóriumába delegálhattak. Van olyan tagok, van olyan cégek, és akik a, a egy picit kell pontosan tudja fogalmazni, akik állami szinten pályázatok elbírálásánál jártak közben. Te kicsit mélyebben kellene belemenni, de nem akarok. Viszont ami nagyon érdekes, ami talán egy további témát ad, ad de nem zöld volanon, hanem akit a politika is érdekel, hogy valami miatt ezek a dolgok mindig a 18. kerületbe, és a 18. kerületi vezetéshez mennek vissza. Nem tudjuk, hogy miért. De ezt betulóköszi, azért kérdezek. Igen, igen, személyek. mi is egy kicsit nehezen konkretizáltuk konkr konkr a dolgokat, mivel itt most a politikai száról van szó, mm -hmm. hogy... Ö, hát nyilván ott van ez a készség. Ö, igen, igen, igen, és ez az, az előző politikai száll... Nem csak a Dunak Dunakeszintet szívességet az usa hanem a 18. kerületben, a Pakura tavaknál. Ott például a mostani önkormányzati vezetés feljelentést is tett az USA ellen, jobban mond a Hiperimó KFT ellen, 600 millió forint értékben elkövetett. folytatólagosan hőtlenkezelés. Bizony. No, de hogy ne tűnjön úgy, hogy itt valami politikai egyoldalúságról van szó, még egy csalódásról azért be kell számolnunk, hogy azt reméltük ugye, hogy most szabadabb légkör van, és rendeződnek a dolgok. Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy most is van egyfajta elvárás abban az irányban, hogy azért az mégis mégiscsak tudjon építkezni Dunakeszin, és sajnos ez nagyon határozottan kifejezésre jutott, hogy a terület egy részét azért valahogy mentesíteni kéne a természeti védelem alól, és sajnos attól tartunk, hogy ennek a hátterében az lehet, amit már említettem, hogy a hibás eddigi állami döntések miatt a tulajdonos kezében egy óriási fegyver van a kártérítés. Hát és emiatt hát van egy olyan... ez az egész önkormányzatot anyagilag. Az önkormányzatot is, de hát tulajdonképpen ez állami szint az előző döntés miatt most ők tartodják hát, a Pont azért, Viszont? mert nincs ez a bizonyos beterment, tehát telekérték növekedési adó vagy hozzájárulás, amelyik a, a felezetét adná ennek a fajta uh -huh. Csak adó pénzből lehet ezt megvalósítani, uh -huh. és ez mutatja, hogy mennyire hibás döntés volt annak idejének az elhagyása. És nekünk itt abba kell hagynunk. Jócskának közepén szerintem lenni. Igen, Én meg elnézést kérek a hallgatóktól, mert először járok a stúdióban, gond, én nem Na, örülök, hogy nem volt az Ezt szerintem még folytatik én, mert én úgy érzem, hogy nem. Igen, most egy a végére. Vagyunk. Szóval ez a vagyunk. Sajnos az a helyzet, hogy egy ilyen természeti képződményt véglegesen megvédeni nem lehet, véglegesen csak elpusztítani lehet, és ez a történet félek, hogy csak akkor fog lezárulni. Jaj, nem, reméljük, ugye, hogy nem így lesz. Két hét múlva. Jövünk ismét.